Men's on his way it's too late to say good night so good morning good morning sun beam from southmau flew good morning good morning to you and you and you and you good morning good morning we've grabbed the whole night through good morning good morning to you have the good degranat and the be in louisiana in the morning in the morning it's great happy boy was in mississippi when we left movie show future wasn't bright but came the dawn shadows on and i don't wanna say good night oh say good morning good morning rainbows are shining through good morning good morning bonjour bonjour buenas dias luchis prias buon giorno buongiorno good morning good morning to you Në klubin e mqesit në valet e Klab FM Në 100.4 Unë jam blendi këtu bashkë me jerin Mirë mqesi edhe ty jeri A një sekundë jesë të të këtë, se E kisha patashe For njërë tani? Njëti, njëti, jo, for këtu po, fol... po jo jeri, se se kam a njështi gjatë Një sekundë Të këtjetër këtu Një, djë, të rek mm -hmm. Një, edhe njërë For njërë të njëtë, të njëtë, të njëtë, njëtë, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Fortë ju ti. Mirëmëngjes. Nuk dëgjohet mirë te i saj, se ç'ka bër aty. Okay, një sekondë shisë, se un do merrem me të tëra këtu. Një sekondë se të erdha aty. Okej, tani erdha. Okej, ah, të erdhe. Shtoj pa këtë tjetrin eve. A do të merret për një gjë na në tengon rrugës? Mosu merrem me të gjithë aty. Jo, s'ka okay. problem. Atëherë jemi? Jemi. Shumë mirë. Vazojmë me Altinin, ja ku është Altini mi i dashur. Kemë edhe Olda Rekel. Mirëmëngjes. Olda në radios edhe gjithashtu kemi edhe Lorin Terezi. Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Së shpejti vazhdon aventura ime me Instagram Lorin. Gjithata viewers sot më jesh. Nuk duaj të të zgjënjej ti të gjithë. Kishe dalë do. Kishe dalë ti? Ishe dalë ti vërtet? Po vije kur. Oh sa <laughs> e bukur. Po kalojë avulevardin. Nuk dukesh i gjelori, po s'ka gjë. M'pëlqej shumë vetja. Ëh. Uh, Kjo është e rëndësishme Lori. Kur dukej si një pikë nga larg. Matan. Ishte alergjish apo? Ishte pa alergji. Prapë më shkëlqeu vetja. <laughs> Mirë, jam i, jam i lumtur që ti të pëlqeu vetë. <laughs> um, Dit prap nesër. Jo, jo, mund të oh, uh, garojmë me biçikletë për të për të selën një shëmbull pra, që mund të ngjis me biçikletë në në punë. Po jam duke për këtë historinë e e ditës, pak këtu, pak atje, pak këtu, pak atje. Nuk vura dje vojtit e detyrave të detyra shtëpisë. Mm. Me jam... të drejtën, që ja. Po oh, filluan tani. Fillu, normal. <laughs> me çfarë më thon mua? Disa mësuesë, sepse kemi hedhur ë uh, antenat e interesit që kemi marr vesh fillimi i jeri është i vështirë fillimi është i vështirë shtrimi siç thonë ata mm hm ashtu si shtrohet për shembull një krichezëm ose një një një m z i vogël i egër mm -hmm. edhe fëmia kur shkon në klasë të parë Kam nevojë për strim. Që është diçka ësht në e re. Është diçka e re. Kjo çka. Shumë normale. Një zyshë nuk... nuk... nuk... nuk... po, e vjetër tha deri nga nëntori, tha. Kur dhro? Deri nga nëntori. Qi nuk është shumë larg, por tani shtator, tetor dhe nëntor. 3 muaj gati. Po 2 muaj, por i thua unë se nëntor tjetër kryer kjo gjë. Okej, 2 muaj pa mirë. Mo kupton? Për plus që ndaft 11 filloj shkolla, më zbërat ti sikur. Okej, 2 muaj. Ashtu. Kështu që ë me një nëntor t'jeni të shtruar, a? Po. Por po them, ë kishte dëj me veten, çan, një një orar. Çi sjin orar mendoj un uh, i lavdërueshëm. Mhm. Mm Shumë i mirë. Thoshtorari, domethën ata vin nga e kishte e kishte orarin qenorën 7. Zjojm në mëngjes, tam, laj dhëmbë, të gatuar, domethën këto bëjmë, jo bëjmë mëngjesi. Ishte orari për gjatë gjithë ditës. Gjatë gjitë ditës pa. Pa, si shë, I gjatë gjithë ditës, po. Si sikish e kishte programuar phim. Pastaj ishte pjesa në shkollë, po e lejsa atë pjesë. Venorën kur vin ata, rreth orës 3:30, domethën Janë në furgonë që vinë, pas e ishte nga ora 3-3 dje, deri në orën 5, në oh. bas dite, mm -hmm. kojë lirë. Shumë mirë, relax. Kojë lirë, relax. Don't do it, hmm. da, da, da, da, da, da, da, da. relax. Po ka nevoj se ka pas një ditë lëshme në shkollë. Po, është e përte të që që shumë mirë. Se duhet një shkuputja, normal. Pas ta ishte që kojë e të tyrave ishte 5 me 7. Mm -hmm. Që unë prapë themi është ok. 5 okay, me 7, dhe më dhe në dy orë, Menedjues me detyrat 5 me 7 dhe pastaj nga ulështa ishte deri në orën 8 prap kohë lir. Ah, wow. kohë lir, kohë lir, shumë mirë kohë prap kohë lir. Pra një orë gjysmë prap një orë kohë lir, pastaj ishte mm -hmm. 20 me 20 dhe 30 ishte bisedë me prindrit. Donë mm -hmm. okay, të kohë me prindrit. Mhm. Okej, shumë mirë. Të çajim sallën. Të të çajim sallën te familjes. Sigurisht. Sujërash, <laughs> po bisedë me prindrit ishte domthon 8 me 8 dhe 30, po. Në darkë, pastaj ishte koha e ngrënjes. Mhm. Dhe në orë nëndë Në orë nëndë ishte higjena personale oh. Dhe në orë nëndë e tritjet Shtrat Krevati oh, se zëmjerë Oke? Okay? Që që oh. ishte Mendoj ju në kishin qepur Program edhe për tritur Jo për Unë e di Qekohen nëndor këtë program Jo aji ashtu e ka Të murgut vetmitare Që fle në orë nëndë e tritjet Me gjithë se të jelë të tura shpijë Në nëndë e tritë e një jelë tini shkështu Në <gjënë> orë <gjënë> nëndë e tritë e <gibar> si Gjëra si si të ndrysh, dhe gjumi thel. Unë shoh, unë shoh ndryshe. Përballë. Vetëm vetëm përballë dorës të dëgjoj. Unë shoh ndryshe, përballë kompjuterit, një dorë ke mausit. Kom kompjuterit. Computerit. Kompjuterit. kompjuterit, kompjuterit, kompjuterit no. <gibar> një dorë, një dorë ke mausi, një dorë te ajo tjetra ke tastierë dhe qafa e varur duke fjet në karrige. Kjo e shofa tydin. E kuftoj. Kemi ndonjë që Altini flet duke Përpara kompjuterit pastaj çohet. Përpara kompjuterit çohet si zombi kështu, ka bëtetën që po flet dhe, dhe ikën e bie. Jo, s'u duket jo, althi shumë i rregullt, është shumë i rregullt. Edhe unë s'e monde... shikoj kështu në fakt. Elin fak si në fakt, nuk e bën gjithdajtë fare, kështu që. Është si si ata oficerët e disiplinuar ose si ata mështrat japonezë, që përgjithmonë po ashtu të disiplinuar. Hmm. Tak, tak ka orarin, orarin e qetjes, jo qetës mjekër, se nuk qetë çdo ndonjë. Po, por kreh, krehja e mjekrës. E gjithon higjiena personale. Altin shumë meshashap, kshu z me baths në tre çerekshën në përshësi Chicago dhe pasaj ora 9:30 tim. Pozicion i gjensë të jum. Se besoi prandaj nuk më bind fare gjë. Altin. A oke, ti je tani të pa bindur me Altinin. Altin. Atëh, koa zotri që në tre korse si është, si është ditë ajo? Si është zimi yt? Zimi? Zimi mit për shkakun. Zime me zi është <gjubi> Zime me zi është Me qar zi është e parë no, me, me qar zi është Me qar tingulli zi është me, zi po... me zile të lërëri Me zile të lërëri Me cilë e rëzile e ote Me këmbana Hajdo gjë zilin Dë në një do të gjemi zile Ja isem Oke Sa herë të bjehe? Shumë herë Në faktë se Jam <gjubi> nga jo Snooze guy <gjubi> Ti e Snooze guy Shiko, ka një që për shumë Që mund të avërsh Kjo ësht Më fal që nga shumë lëmsh. A jos ideal. Kjo është pra, kjo është çfarë? Çfarë ti jona i prodhuesi? <laughs> më dis ke sa i bën snooze, 20 x snooze thua? Ah. Fjeti pra. Ky gjumë është më alt. Më bëj për snooze, më bëj dash, më bëj snooze. O bëj për snooze, një sekondë, një sekondë, do të vazhdoj nikso. Senarko? <clears throat> Mëndë kesh, kesh një një një nga në tjetër mm. E, po, unë duat a vëdhë që të zjojëm Me një një një këthëm e ka tjetër Jo, atë pëthëmë, mëndë të të të vërsh një këshu Nga në tjetër të të të vërsh në gjumë Êshtë kjo e famë shumë e bramë si E lëbë largë në së fondë të tjë E një liqë qikojmë nëse i bëm balë kësa e atim Letë pjër e lërmi të shimë Base news, base news do. Mesaz chimëti. E morëm. Bombs. Ti je nga gati. Kjo është ikje për shumë prej jush. Ngjësi Mjë është djide, më mirë se keni ardhur në klubin e Ngjësit. Nivon ku jumi është i mirë pritur. Ne ku pravat. Ja ne për këmbë me shapat në zonë legjore. Mungjesë. Ej, oh. Ah. Jion, jion, le, le, le. Po bra kan batalie, kështu që është e vështirë, është e vështirë në mëngjes. Është luvt çdo ditë që të dit. vij këtu. Po njerzit do ta kuptojnë, do ta sillim në këto. Ku është ai kanal? Kemë libra për uh, Kemë libra për për fëmijë, kemi libra me fërralla këtu. Mund të mund të lexojmë njërin. Pritje <laughs> kan batalie, mund të vëmë në nullën ti jerikë zërin të qet. Merr një nga ato, ajo për shembull ke shokët e veshkaushit, a kujton se çfar? Uh -huh. Ato ndonëherësh, është po them, gjumi është është ësht, gjëja më e bukur. Dhe i bëjë, është sikur në një avion, po, ha. Më lau. <laughs> rastë. Sa do të them një jetë mirë aty. Feels. Ah, feels kanë sërë, sigurisht së peshk. Kjo është tamam siguri e me grepat jashtë, domo me grepat jashtë. Kan fjalën, sigur kanë hendur grepat. Çfarë bëfun?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 dhe ne është 7:21 minuta oh, jemi me klubin e menjeshit. Veri veri mend emisionit Oolta. Po pse? Çfarë tha Oolta? Po ku ti qen? Po habitet me antenën ti apo? Emisioni oh. jo nuk ka nevojë për mend. Ësigurt. Vazdojmë, vazdojmë tani. Mhm. Hey, e kanë radhën ieri tani me një shprehje për ditën e sotme të mishdashur, le ta dëgjojmë. Ora ndërkohë është 7:21 minuta. Atërë, të një editës për sot është nga Michelle de Montajnë dhe është kjo. Uh -huh. Kujde se ka nevoj për pak vëmëndja. Fati, kër e kuptoj që Buda Lejnd nuk i bënd e do të menqur, i bërja ta njërës me shansë. Jo, mi, jo. Wow. Pa, pa, Fatih, kër e kuptoj që Buda Lejnd nuk i bënd e do të menqur, Se si ishtë dhe mësusë, ose doktor. Njërës me shansë. I bërja ta njërës me shansë. Ja është një thënie pesimistë, besoj. Jo, dash, lëre, arsitësh. Jam shumë realistë, e quajnë erë. Po, më quajnë realistë. Shumë mirë. Faleminderit. Por kush e ka thënë eri? E thash pra, Michel de Montaigne. Filozof, autor, filozof francez. Po, oui, po, oui. kishte një filozofi mbi jetën, mbi shijuarit e jetës. Mbi jetën e thjeshtë. Mhm. Mm montain për uh, cilën njihet. Pak, me thënë drejtën. Shum pak njihet, e vërtetë është. Por, okay. Mir faleminderit yeri. Të lutem. Faleminderit. Budalenti kanë me shans sot deri kurse Olta, Misdashur thotë se shiu bie njësoj mbi të gjithë. Të mirët dhe të këqinj. Por e... ato i lag më shumë. <laughs> të mirët atë zgjurisht i lag më shumë pamë. 16 pa. gradësh në këtë moment, 28 do jetë maksimale për sot dhe nuk ka shanse për shi. Shikur. Faleminderit Alta. Shikur. Lori lëre çadrën këtu se nuk do ta lësh. Lori, lëre, lëre, lëre çadrën e Lorit. Ç'di e Alta? Ç'di e lësh këtu është. Edhe Disafrik pata kur le çadrën di në pun, thash "Bo, bo, do birnëshi do lak Loren. Hajde ta dëgjosh Loren." Po është vërtet ojë po jeni në dalë e pyet atë djegur po i thënë më thash ojta ta marr çadrën ta marr çadrën s'mbajti edhe presionat përgjësisë s'di tha mos më ngatron mua me këtë fult olta <laughs> lërë të thash lërë se më tash i kot fare po të ndihmoja më herët <laughs> olta sot ripoti ishte për përgjësisë dhe për ministre a uh, s'të jë bëi ministre vën motin në klubin e mëngjesit normalisht nuk do bëj përgjësisë për... çadrën se... thënë që të bësh bë ministre nuk do kaq shumë përgjegjësi sa çdo për të bërë votë. Po vao, është vërtet. Në fakat drejt. <gjithi> të drejtë. I kapar fati dha atë. Ka shumë përgjegjësi ja ndaj po bëj votën, se ndryshe do ishim. A keni qenë ndonjëherë ministre apo si? Po jo, si nuk ka nevojë dhe, nuk ka nevojë të shohësh për rreth, kështu që. Të shohësh kë ministrat. Bravo jeri. Dhe ministrat. Po pse janë të mira ca? Nuk e kanë për femër apo mashkull, ministër në përgjegjësi. Mirë vares se si vlerëson njerzit, vares se si shikon ata. Ose ka nuk, nuk ka asoj ndryshimin. Është vërtet. Okej, okay, mirë, faleminderit yjeri. Faleminderit edhe ty, Ojta. Le ta le të kalojmë në një segment tjetër me ish-dashun këtu në klojën e mëngjesit që ka të bëjë me uh, Altin Sulajin dhe wow. Para disa kohësh Altini më tha se kanë nisur ose Candlemont që të nisi stërvitjen. <laughs> po, edhe me unë mendova që, okay, si mund ta frymëzojmë Altinin në mënyrë që stërvitja e tij ti të ketë duk Sërvidja ti ketë t'i vim mirë, t'i vim barë Po Më kupton dhe e për të thash Oke, do, okay, do filojmë një segment të ri Ta hedim? Me hedim Oke okay. Quhet uh, o oh, altin, o oh, altin Kam <laughs> shkruar dhe një tekst të vogët shëqyrues Për këngën shumë i tjeshtësht Dë okay. amësoni duket të gjuar mua e rën e par O oh, altin O oh, altin O oh, altin Oi ti, que luz ter vidien, sei campeão campeão campeão, ieti, ieti Oi ti, bagues, nem pelo ter uma ideia quando vetas Oi ti, que luz a miguel, sei campeão campeão campeão, ieti Pa hanë ndanë na tregon sik. Si ka shkuar serviti Altin. Si është java e parë e servit. Titumir Altin, lutem të mbytesh. Në fakt kisha plan tani sia kësaj jave. Po për këtë javë. Ti gjenjë sot. A sheh inte sot? Tam. E njëjta e kësaj jave është sot apo jo? Sizin gati kur java kështu pa. Po e prisën se java mbaron të ditën. Don't ke filluar akoma. Jo, them tani s'ka fund java. Okej, do të mbajmë suspense kur domethënë, s'ka filluar, okay fangen. Ai shëta Charles, ne marron të dielën në 12-ën natës. Po, është vërtet. Kemë kohë. Altini ka, e ke përsërisht ka, është, është vërtetësi se është edhe ajo. Çaj është Call of Duty 4. Call of Duty e ka apo jo? Po. Këloj me kompjuter kështu. Ëh. Mm. Cesh për shkakun, tipike për shkakun Altini është sh... Nëse mund të ketë zënë mundësim për të shkuar për të bërë një vrap. Logarit thot, "Okay." për të bërë një vrapë. 3 minuta janë bold, po basaj të duhet edhe një... 7-8 minuta për të bërë gati, 7-8 minuta më rrapë për në një dush, për në injekshua, kur ka... Mm. Do me thëm duhet në gjithë se janë 25 minuta për të bërë vrapin. Dhe Andini ka 24 minuta. E, 24 minuta. Call of Duty. Ska më kohë, ska më kohë, nuk kam kohë. E kupton. Së sundel, së sundel ai minutë fundit, është <laughs> është kështu. Edhe okay, edhe rish, është mund që mund të mos jetë mënyra më e mirë për të kaluar 44 minuta, po. Faktën është vret njerëz, e kupton? Me computer. Shuje duhet ia hapësh sikur më fort. Sepse unë thënë do, do, do, do, do, do, kë do të bëj. Nuk e di domethënë, po do vë ora 7, nesër imagjinoj vetëm, mos mos thit kështu. Do rish aty kur vetëm kur do të dëgjosh këtë. <laughs> Dhe kjo është kajsh Frimëzuse Si mund t'i dalim se për barë në thoshtë Ska për asë gjë Dhe të dhëmir muskët e barku t'artin Kër fletë në radio me këtë E më dhe të ndjesh veden Që ke punuar vla Ke derdo për djers Je strequar Këtë i unë qëtë me këtë Për më të zetë njësë Për më patoke Jo për më t'ime Për më patoke O a ti O a ti O a ti <laughs> niste vidien se campió campion campion wie ti wow ja gaix me n'oi sem m'efton és ce genti o altino altino m'hista suret edhe nesos shikoim në seda e fillojë servitje më të ka premtuar që do të fillojë servitjen un presi ai të bëjë derr në kuptimin më të mirë të fialës ka ç'fare dish ka i mënyrë për të thënë gjitha këto gjëra që janë Ose... Të mirë, ose të këshia. Je kafshë, e ka përësysh <laughs> mundet në të mështë të gujtë. Një bishe, vërtet! Je nona. Pa, je nona. Këtu si kërë zbudet pak. Ne. Hmm? Gje e mirë nona. Dobre. Këtë e mba së pak lune, më gjithë të gjojmë pak unë zikët, a njëmi njështë nashur ju përshëndesim që të gjithë e jurëm i ditë fantastike. Asa e bubur kjo. Shape of Yunga, Ed Sheeran Tanin, clear out of the film, link to the card. The club isn't the best place to find the lovers so at the bar is where I go. Me and my friends sat at the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And we come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance now. Took my hand, stopped, ran the man on the jukebox, and then we start to dance, and now I'm singing like, girl, you know how. Your love, your love was handmade for somebody like me I'm coming now, follow my lead I may be crazy, don't mind me Say boy, let's not talk too much Grab all my waist and put that body on me I'm coming now, follow my lead I'm coming now, follow my lead mm -hmm. I'm in love with the shape of you We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body in my room and now my bed sheet smell like you will be discovering something brand new i'm in love with your body.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 33 minuta në mm. këtë moment jeni me klubin e Mëngjesit në valët e Club e Fem në 104. Faleminderit, Mir Mëngjes. Ujit vajur me disa më të bukura dhe të mbar. Edhen e edhe dhe ty, siç po diskutonin edhe pak më parë, për fatin e keq ikën nga kjo jetë edhe një aktor teatri. Do të flas për aktorin amerikan Frank Vincent, i cili ka pasur probleme çfarë para një javë, sepse është rruar në spital për shkak të një ataku kardiak dhe është larguar nga jeta ditën e djeshme. Rang Vincent për ata që ndoshta nuk u thotë dëj emri, është ka luajtur disa filma, por ndoshta filmi që ai ka marr më shumë fam është Soprano. Mhm, mm është vërtet janë një sken nga Soprano Aranchi. ku është për uh, balltonit, the uh. alley, mm -hmm. no. Filo Tardo është Personazhi luajtur nga One can compromise as this Vincent. Mm -hmm. 20 years in the can. I want it manic out. I can't compromise. I ate grilled cheese off the radiator instead. Nespo të të dvjeqë, nespojëtë nespojëtë nespojëtë nespojëtë të tisuë. Nespojë nespojë? Yeah... Shkata të dvjeq? Tam. Igu dhe një. Nga sopërë në, këtë sopërë nëbëzë ju të washë. Poigin një në në. Poigin prë! Në bo vën monsë të të një? Në? Vën monsë të të të të të të të të. Kërës të e ka jëtë, të të të të të të të 78, ta, minus, 7,8 nuk është 7,8 nuk është 7,8 nuk është 7,8 nuk është Ok, dako, t'i shikonë qita këshume një sy Shume <coughs> Shume ekonomike Këpërë, shë 7,8 dhota i James Gandolfini <coughs> që luajti uh, mm. Tonin njështë shumëri Pa Gjëshit vjeq Pa e mbushur, t'a ishte 58, dhe qëka t'i Tonin soprano Gjitha i aktor E, e, e, ne isë, ok Për i ndiri tjeri Për, e, e, e, e, e, e, e, Gjerit ka zëmore nga sofranën Nuk ka vetëm gjerit e zëmore Kjo është For... jeta, jeta i ka të gjitha I ka të gjitha brënda Normal Edhe vdekje du t'i sërë të sierë, më që di Ma sigur ishtë në, në të larmi në tyre, po Ka edhe që ra nga Pff, Këtë mundë është Interesante Brede e pare që veris me që Rafela zjatë dy orë Kjo është një loj vdekje Nuk është në të të të të të të të të të të të të të të të të të Në që se dy orë i të një shpejt, që ose vëja kalonë në mija. Si dy orë mësimi të gjemë alë stafa për shumë, që ose e zyshën. Êshtë relative kërë gjemë në dhejë. E të atë zyshën të gjemë alë stafa? Ja. Nuk e bërë? Ja, që farë bërë? Ka lutësh me nëzënsit? Qa që uetë ajo? Ka lëti branqë, e ke përësish? Pa, pa. Që vje shkështë njëri që bëtja stëgu, a i që Mm. Ne i gjitho vjetën e emision, si se A, kemi luaj dur njërë? I hypi së dhe lartë i bje? Një e kam patalli mm. Ka një moshë për shdoj gjitho t'jeri Po, në syrë Që është gocere akome me, me shumë standarte Po, një sekunder Në syrë në mese po Sepse Zusha e bërë ata. i ata <laughs> Ishtë e syrë të matematikës me sa po toshin atate stopi Unë në online e parështje po A i gjimë në dot A i gjimë në dot A i gjimë në dot Do të da shikosh më të la e Ajo dëmandon as videoja ska lutjes janë kokën, po po dësh ngrije. Mbledhja zyrtare të kabinetit të dytë. Po më fal, jega mbledhja e çeverit. Sa <laughs> de këto bënën? Se mbledhja e dytë ishte, ëh? Kjo është mbledhja zyrtare e kabinetit të dytë. Ah. Mbledhja e parë kabineti i dytë. Okej, okay. mbledhja e parë të mendova se e përshtatë të dytë, <të> jo, oke. Ti ke ndjekur seriale valla. Jo e kuptoj. Episodi i parë sezonit dytë. Do si kjo zgjat 4 vjet tash. Sezoni i dytë, episodi 3. Entiti S023, so, ëh? S002 so, so e03. Si e shkarkon? Kur okay. e shkarkon? Nëse e shkarkon, atë so, tani mund ta shikosh direkt online. Shef life, shef e kthesh, ja, e shflet live, e shflet. E shflet aty. Jo, e rdv. O ja që ishte, ishte ky ushja për Azysha në Çemanstafa që, që kishte ndërkuar një video këtyre, e cilën ai kishte bërë, kishte nuajtur në Kaladhi Branches dhe ishte mm -hmm. hedhur mbi trenin në të cilët ishin përkulur. Mjaftohesh, më anë thua se në një moment aty që ajë eh, jeni pa qartë, po Gjithësësi, ja doli Gjithësësi zushën e, e, de, e delë thako Ta që kjo ndoë thë orët matematikës? Në, në, në me sa kuptova unë po Mos ka qenë dënim Tipit nga që ata kanë qenë për 4 <të> Nërëta në për bënin thysat edhe dhe dondet t'i thynë të në mes Por nuk e ti Nuk e ti, nuk e ti se qa qe E shë interesantë Po zushë e ishte ere? Ishte më vërtetëshëm që të ta prezantoj Dituna, Galadibranche, e cila i drejtohet. Unë nuk e di, se kjo ieri tham para një momenti që un është kam... shtimi mosha. Isha unë mund të kemi ja 20 vjet që nuk e kam provuar më këtë lojë, siç duhet. Duhet pasërvitje kanë për syve. E pas ka lënë që 10 vjet deri. Dites <laughs> se si unë mandoj deri çe kurriz jot mba në koma. Me gjithatë kurriz. <laughs> Je ri, po mendon të hije, nuk po mendon. Nuk po mendon se <laughs> <laughs> me o, sa mban të je ri. Se vërtet, a po? Ah, ti e ke an mbaj në proces. Po, atësh më as më t'i vaje po më, ok. Po, atë do të provojmë ty altë. Mund si më dëm për veshuati. Po më vajes se më mbaj të dyjave, pamë. Po e provojmë. Të dyjave së bashku. A më lëhatë? Ah, sa vëm shjon. Lëhatë. Tash ti lë një herë. <tuskoj>. Altin e hodhi E jo. hapi kartat një e përvele Që që kjo është e rëndësishme Abo jo Altin? Naturisht <laughs> oh. Kartat duhet t'jën t'hapur e goza Ti hapës kartat Jo, duhet t'jë hapin dë t'jërët Abo jo? <laughs> po kartat duhet t'jë hapës vet normalisht Shë e vërtet Më hapën që këmën që këmën që këmën që hapin dë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Let's do your boots Let's do your moves Come on, do it won't come on Lory We can stay leaving lastUN Let's come try my side There's plenty to fight do it Si ku për a bim patalona E ku përta? E të minjërë ndërë ke gjebën, pa Po në bim patalona tak, i qik fare Perse i ngoçat Oh... Se ti rriek e mërësush I lodur gjithë ditë të më gjithë Dërgjish përsh No, jo të mbajt pijen, mos të të derdhe të pija Me të leke është ndërë, nështë ndërë E shbële me leke Kënë ndërë i këtë për leke Kënë ndërë i këtë për leke Swire, swire, swire, swire, leave it now On your post, I like could see DM On your post, I could see DM yes and the bitch experiment call us in a bitch only fast ain't been a bad bitch before and the cash came I'm a savage trying to caress on my name when the aliens on my natural lemure I'm a savage on my ass oh lemme can shimia shimia shimia right? you can tell your nigga he got me me ass you can maybe sit on when i live on my ass ain't no other love like the one i know i ran men down so long lost so i didn't came down so hard slow. i love honestly if i ever have a holler around you Et shuna me goza. Ju jeni duke qetësuar klubin në TCS në klavën family 100.4 edhe në ekranin e Club TV-s. Unë jam blenë këtu bashkë me Jeri. Bashkë me Altynin, Oltun, Jesimin, Jesimin, Lorin. Ju më gjesin. Trust me. Nayoti, nayoti, nayoti. Nayoti, nayoti, nayoti. Tenfold. No switching sides Feel something wrong You act and shift and you don't buy With me no more I need loyalty, loyalty, loyalty Loyalty, loyalty, loyalty Loyalty, loyalty, loyalty Tell me who you're loyal to Is it money? Is it fame? Is it weed? Is it drink? Is it coming down with the loud pipes and the rain? Big chillin' only for the power in your name Tell me who you're loyal to Tell me who you're loyal to Is it love for the streets when the lights get dark? Is it unconditional when the robbery don't start? Tell me when your loyalty is coming from the heart. Tell me who you're loyal to. Do it start with your woman or your man? Do it in with your family and friends? Or your loyalty is self-independent? So I said, tell me who you're loyal to. Is there anybody that you would lie for? Anybody you would lie for? Anybody you would die for? Hello, hello, hello. My name is Jaze. My name is Jaze. Gjeneri nga Lajmi që ka qenë edhe kryesor më ish dashur kishte bën thë edhe me daljen në programin televiziv Fakt të gazetarit Çim Pekat ish kryeministrit ish sekretarit të PD-së Sali Berisha. Tam. Wow. Që ishte një buje madhe për uh, opinionin publik, kanë mbushurën portalet, të gjitha shkruan Tevziu bën një emision ë uh, bëri një mision për aty për, për këtëri, aty shumë, domethënë për për këtë temë që që të reflektonte aktualitetin e Beratit në shtyp. E të tjera, të tjerë dhe kanë shkruar shumë dhe janë janë në ankst pra. Janë duke dhe. duke tani janë duke shpjeguar se çfarë deshit të thoshte Berat. Ta analizonte. Është pjesa... pjesa e analizimit. Po, sepse kjo ishte edhe çfarë bënin opinionistët mbrëm. <laughs> Adoso drin. Ishte ja, jo, vërtet, e kam sepse njëra pjesë thoshte që shikoj. Mhm. Mm ai thoshte Preci. Tam. Ëm, ai e nduqe kritikuar Bashën, mhm. Mm e afirmoi Bashën. Pra thanë që, "Ok, Basha, ja futi kot." Po Basha është njeriu i ynë dhe Bashën do mështesim tani e mbrapa. Por Basha është Basha. Kurse, kurse një an tjetër thoshte që Berisha më në fund Hapi Gojen dhe tha që Basha ja futi kot. Basha është ai që ja futi kot olla, edhe e ka Mua betin fare. Mm. Uh, Censurë, mi shtash. <laughs> në klubin e... Pra, pra kjo është, kjo, këto janë dujanët. Dhe themë, po mimo, aji, a doli për pare gazetarit. Pa. Se më se kam parë, tani, intervistën. Por në që fërse a i foli, a i tha, që a kishte për thënë, tani, që a ka për të analizuar se qëfar tha a i. Në vëndë se thjeshtë diqërë se qërë tha a i. A i shtë a i i pa qartë? Êshtë për i dhe ime, në që duhet Po, letëzojnë shkrimet e shenjta dhe po thonë qka dash të të zotin me këta. Ahojo, cikëta që i studion që i tjetën. Panu. Dhe Jezusi qiz, u foli. Dhe Jezusi u foli. Po, në i farë mënyre. Në nëse nuk dhjetë se qëfarë. Uh... Po që gajnë që kishte, um, kjo seansa kishte qenë shumë e gjatë. Seansa e... Seancë e, e parë e parlamentit. Kishte vajtur mm -hmm. deri në, po ishte 20 orë. Maraton ieri, vetëm që s'mbleten durata për fëmijë. <laughs> <laughs> maratona, <laughs> maraton, maraton, maraton, maratona e gjitha si është, është është është është. të gjitha. Është bërë në madhësi më duket. Kë ka pjesa e maratonës. Maraton, transmetim maraton, seancë maraton, të gjitha maratonat. Është gjithsesi është ajo që është. Kishte paudhë të afial, Isaac Nashor. Pash ta, një maraton ka zgjat, fillon edhe truri nuk është më aq produktiv, ëh ose pak do unë mendoj në këtë fazë, me të, të marrë zhvendime të rëndësishme po thënë. Ishte një deputet, ishte një deputet i cili uh, ishte deputeti i PD-së i Florës ka mbështyen po. Duke që kishin kapur emocionen dhe dhe arriti ta kuptoi. Mm. Po e kishin përthyer. Ajo vajte filli m'antenë që nuk po nuk po endirte dot. Do. E me syze. E me syze. Okej, okay, pash edhe unë pjesë. Ishte thjesht emocionen, por edhe kta siç i quaj themi ai moment legendat, nuk ja vën nuk ja vën as fakt të lehtë. Ai <gat> e gjitha që ai po përpiqet thoshte, ai ishte arena gladiatorese. Ti duhet a, gladiator, stashe, gladiator, të përgatitesh për këtë. Ai gladiatorës, ai gladiatorë nën parkun të gojës gladiator. Ata <gatik> kur figurative po them. Jeri gladiator këtu që kur qeshin fort, jo vetëm qeshin. Ëh, tani Ai ai e gjitha e gjitha boshunë. Po, e gjitha që ata ai po mundohej thoshte ishte që këy paskësh janë businessman, ose një farë po. Paskësh janë businessman, ose është akoma diçka e till. Në gjërdunin i letër me Demek, që i thoshte se që nuk mund të kesh më bankë llogari bankare në Londër ose në Angli, apo Britani, sepse je deputet në në Shqipëri dhe kjo nuk ta lejon. Po normal am. se është konflikt interesi. Dhe ai donte të thoshë këtë gjë, ai donte të thoshë këtë që juve zotrin e keni hucuar veten në këtë drejësia që Anglia s'u la të hap në një llogari bankare, e cila tani po voj edhe unë sepse duhet mbyll të mia. Po fik. Por këtë po thoshë pra ju që keni kaçtë zinxh. Aja zgjithi dhe në këta hërë? Ose halë? ashtu me ramën në baskurrisit që që është e. Këta nga përpara, e që thashë. U vëziketa i edhe, bësë se nuk e sërët do Ingriva të telefonët. Në i se? Pa, ta mënduan këfret për logarit bankare. Në i kemi reguluar të onë të qakë. Ishte këshëma? Ishte këshëma? Edhe ju i ka ka burë në një herë, nuk e ka burë në një herë, jaku e këa, jaku e këa një, no, ka shon, ka një klipë. Nuk ka be mësën janë, ti që e një qërë malë. Nuk e këtë një klipë, nuk e këtë një klipë. Di të mbjulli bizneset e vogla me ispektor të pa numërët. Por ndërkohë është jem bizneset e migët vetë. Me leje, koncesione dhe shpikje në fundit. P-P-P. Sa bukur, eh? Sa bukur që të tingëllonë, P-P- Se nuk ka lezet më të vjedhësh me tendera. Tanitën me p p p. Yande votat të si qeshin. Po pra, ishte një si si bracu mutu. Ka problem ritmi, një qeshur. 100 milionë euro. P p p. P p p. Prap. Është më më moderne, u përsëndetë të rinjve. Pongan atje të është njashme edhe me PP, me partinë e punës, apo jo, Zotikre Minister? Apo jo, u pëlqenë edhe bazës, i pëlqenë edhe bazës të nostalgjikve komunitës janë bazë e pësës. Merë frëmë, thëllë. Unë nuk mendoj se i qeveria Rama, po i përëzë shqiptarët ka stile. Mendoj se, mendoj se i nuk dië. Ka emocione po. Drama vet ka emocione. E dëgjojnë se ka emocione. Sigurisht, qëse njeriu kur ka emocione duhet ndihmuar, duhet inkurajuar. Po pra me të. Ka eksa të PDs, domethënë mund të kishin mund të kishin duart trokitur, mund të ishin ndatë mirë ta qëshenin këta të PSs. Po këto deputetë të PDs ata do të dosin farat. Janë tre veta gjithsej nga PD, kanë ikur sa srin da dëgjojnë. Tash i imagjinojeni, njeriu që tani po duart të kët ky këta. Më linit në baroj, do të dikuj. Do të vazhdojnit, di... diskutat, budget, <laughs> do të mba. Nise, ga lato me thëm parlamentare, me kështë qërë është. Vazhdojnit dhe pak dhe pasajnë të fred, po ideja është si që, me që ishte për herë të parë, dhe putet, që e agronëshehaj, quhet, agronëshehaj. Por me që ishte për herë të parë, thashun, do të duhe pak support. Edhe unë të jemë, që, që okay. astra horë okay. në radio, që do të ka... ditë në këshumë, Nuk kam qenë ndonjëherë në fotorën e kuvendit. Me të drejtë, mund të mndridhën gjunjët kur del para tyre elektriorve. Po, shek ka nuk e di. Ne kemi ne këtë lloj kultura. Mund të kenë verion braçën përpara, por shumës <laughs> të tjerëve normal thotë. Ja, erion në. A vota ulën në ballën, apo ganc pollen për shembull. Do me ikin kështu. Çurg. Ëm. Kështu që Kështu që e kanë patallje, e kanë patallje, mund të ata duhet kishin qenë atje për suport moral pra. Po sikisha ishin vetëm janë tre veta PDs. Këta PDs shoku i tris janë gjithë. Është një beskui ishin talla. Cerama është aty, nuk është që ngatorët e vona ku ikin, e ka parasysh? Po pra, për trek. Po si për ti ikën i pari një kryeministër, e kupton? Se surrele është më lart, ka trafik. Kurse kurse këta ata janë gjithë aty. Shikojë Olta Xhaçkun, andjë shikoj kryeministrin kë të si quhet, ministrin e jashtëm. Ëm Jamoz Rutshin, vetëm vetëm brylat në këtë plan që kam këtu. Fakti ai duhet të jetë nga bryla dallohet. Disa vetëm lërd i njohin. Ja më vonë, do të kemi mbas pak këtu ne, mëjesit kemi shkelur gjitha oraret, kërkojnë diës thell profesionalia. You really like baby i can take my time we don't ever have to fight just take it step by step i can see it in your eyes cuz they never tell me lies i can feel that body shake and the heat between your legs you've been scared of love that's what it did to you you don't have to run i know with you Touch and it can set you free We don't know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 It. I want to be your baby baby baby Spin it and it's wet just like you came from Maytag Rock it with set on the brown nigga When I get like this I can't be around you I'm too lit to dim down a notch Cause I can do some things that I'm gon' do Wow wow wow Wow wow wow Floss Wow wow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 taken I heard it got these going crazy yeah I treat you like a lady lady till you burned out cremation burned up make it create yeah, we paint go that back full capable call me and i could get it to say say you going out to do say oh, yeah yeah keep on mama why, what you say you say you talking to me like a new babe no babe girl. you talking like you trying to do things like that bike got to run like she you say baby you made me drown in it oo to shade baby i'm carrying in that water Bobby Boucher, baby boo shade baby and you know i'm a slaughter like on jason but so why you got it on safety why go waste on brown, nigga. brown nigga. i probably Can't shouldn't be, be around, around you, you. Uh -uh, cuz you get wild wild wild Looking like there's nothing that you won't do What you won't do Hey girl, that's, when I, that's when I told you When I with you, all I get is wild sauce Wild, wild, wild Wild, wild, wild sauce Wild, wild, wild Wow, wow, wow, wow. Mirëmëngjes, më se keni ardhur në klubin e mëngjesit në Club e Fem në 104. Mirëmëngjes të gjithëve, mirëmëngjes, Vendi Altini Oltarelli. Mirëmëngjes, hello. Super duper, jom mëngjes me 1 orë, 7 deri në orën 10 në këtë val, në këtë ekran këtu pranë celularit tuaj. Jemi në Facebook Lori tani. Pasen, tani. Do jemi në Facebooke sepse sot është sot është dita, mirëdashur. Sot është dita. Dita, dita e dita e inte. Po. 14 shkurt. Emisioni po. Tani është 9 shtator, 14 shkurt. Oho, ieri ti ke ngjerë të shkurt. Valentini. Ëh? Po mirë, është ta kesh për, kësht për ditë. Kështu që. Sa kaq shkujt di? Si. Për ditë <laughs> do <hotova> <laughs> e keshin. Sa më hutova tani. Ne kam vjen imse kaj romantike, ishte vonë në 14 shkurt. I? ose an i gafa boy njerëzimi Okej, okay, dakor. Mezi mezi po e pritetu. Mund të thashë e kanë për ditë, jo vetëm një ditë altin, Shë Valentinin. Në gjithë. Po, ja, edhe Lori bashkohet me mendimin tim. Në të të pa, gjithë e kemi për ditë Shë Valentinin. Ehm Kemi një të surdani në klubin e mëjesit miqtë dashur, e cila e cila kanë bajtur ka kam bajtur. Është dita e tretë pra. Po, është e vërtetë e me ndojmë që du të zjatë dhe rinë fund, dhe rin fund javë, <laughs> dhe nesër, dhe të jave Dhe rinë fund të sa jave e ndërës dhe mëteje është e frezë këtë nga të tibeti Dijonë i pak Ese pellegrinët e huoj duken thuoj se indiferent I bet janë duken të x*** nga prezenca e ti Nuk është se do më thënë njerës janë edhe ata është një karakterisik njërzore <laughs> Dukën të pipë <laughs> Edhe njënë tjetër të luthen, edhe njënë tjetër të gjepak, gjepak, gjepak. Dese pelegrinët e huoj, duken thuaj se indiferent, i vetjano duken të sh**t nga prezenca e ti. Oke, okay, mishëta shukjo është. Mishëta <gjana> finin <gjana> programin e datës 14 shkurt. Do e në 14 shatorë, bo. bo Njeri së po bërë një lausës, qështë 14 shkurta. program shumë romantik gjithësit Kjo vje është e hershme Ako ma ver Që të themon të i erit Populli ga disa shpreje Dhe me që ti na frimzonë Shdo dit mlejot të frimzoj duke thënë okay. Gju a shkonë atjeku dhe <laughs> Dhe mbi Kjo të nuk është e vërtet gjithë Përment Qenin bëjgati shkopin pa, Tjetër Nuk përmendet litat. Nuk ka asnjë relindje. Jo, di, di. Gjithë këto mungitë romantike e bukur. Kam dentistin shumë të mirë. Më siguroh që bien bëhet më e qallë, a ka shpresë? Teja je këtu ti apo? Jo, jo. Ti e flasim për shoqen tani. Po bram. Un fjeta. Ti undaz s'në gjë se tani s'puna me ty. O ul të çanga dhëmbët. Jo, Altin dhe mbet nuk qahen, ose mund të shkullen, ose Në... mund t'i hajë krimbi, ose mund të thyhen Këto vajzët e marin direkte këshu e, ty, e, ty. e dimolta që ti i ke ruaz Ruaz, ruaz Ruaz kur të mundesh, Altin se, i e përke i shfare <laughs> Edhe ti duhet e ruazu <laughs> Ruazu Altin se kete për fare të ka Dita së film i is shtashur është Njërjën dhe filmat ku dojë qojmë të premten Nesër Nesër në mm. Kine manë Cineplex Këtu në kryë i qytet Blind dhe shtë film i tjetër Logan Lucky I treti Dhe tre këta filma janë filma ku ju mund të shikoni Falas Pra në që mund të shikoni falas mm. Bashme të dashurin të dashurin tuaj Duke fituar dy biljeta këtu në Kryuven e mëgjesit me loret që kemi Përgatitur sot për ju Kujtëset E tjerë, e tjerë, mm -hmm. kësi gjërë është që në gjithë dhët i të transpetojnë për ju. Po t'i dhësë e fillë e ka premier në sonte. Në, si në preks, e shumë njërës duan të shkojnë të shikojnë. E vërtet është. Në mes të tërë edhe ne. <laughs> Këptojnë. Shushë. Edhe ne si pesësha. Si pesësha. <laughs> si një pesësha e vërtet. Po do e të përja tësa pjytin nga aktualitetin Për të mbiljeta edhe për ditasë dhe filet dhe për filmat e tjerë Për në kinemanë Cineplex Se s'kemi për enda si pjytin nga aktualitetin Pasë fargut videa në krama e ti Dekard E vënuar, por uh... yeah, E vërdet, po <laughs> Presidentin e Republikës Zoti Ilir Meta Në njënga dhe përime të ti Të para si president Përveç miratimin e dekretimit të qeverisë. Ëh. Mm. Rama 2. Ka qenë mbledhja e Këshillit lart të Lartë të Drejtësisë. I cili ka marrë këtë temë. Cilën temë? Po, cilën temë? 0692072220692070222, cila ka qenë tema e diskutimit që presidenti ka pasur me Këshillin e Lartë të Drejtësisë. Rekord. Aha. Okej. Okay. Aha. 06920702220692070222 ne shkrim muzik tani në klubin e Mqjesit. Kthehem as pak në Klan FM. Imagine Dragons tani në Klan FM. Thunder. Want to leave my old life behind. Not a yes sir, not a follower. Sit the box with the moan have a seat in the foyer. Take a number. I was lightning before the thunder. Thunder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 my classes while well, i was scheming for the massive who do you think you are dreaming about being a big star Wandle, leinnen wir fanden, Wandle, Wandle, wir fanden, leinnen wir fanden, Wandle, Wandle, wir fanden Radio Personalities The Best Music The Funniest Shows This is Club FM Ora, është në në 17 minuta, jene me klubën e mëgjesit në radio në Club FM 100.4 Mërë mëgjesit gjithve jure mjë ditë sa më të bukurë dhe të mbarë Mërë mëgjes Blendi, mërë mëgjes Altini Mëgjesi Mërë mëgjes Osta, mërë mëgjes Lorca Mëgjesi Hi How are you? Jem gati për anagramën Edhe ne jemi gati Ok, mi ish dashur anagrama tani në klubin e Mëngjesit e vënuar për asnjëherë e harruar anagrama në klubin e Mëngjesit. Joli. Joli. Joli. Joli. Që lloj dome Jola? Mhm. Ka ca që si unë i thon Jol. Po, edhe un Joli, Joli them nga un. Ka ta që ndryshe nga un i thon Zhol. Kasa që i thonë zholi Edita e i shtrurin Doj që i tha Ta, ta përmëndesh njërë këshu me shuplaka të leda E, hey, Mik është zholi mm -hmm. Po i thonë zholi mm -hmm. Zholi pa. Fes. fes Fes Fes Zholi fes Zholi mm -hmm. fes Zholi fes Zholi fes Mh mm. Kënga anagramën për ditën e sotme miq të dashur. Jolie Fess. J O L I F E S S. Jolie Fess. 06 dhe 92070222 0692070222. Nëse zgjidhni anagramën sot në klubin e mëngjesit. Alta. Dojë duroj. Një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Kontrolli plot mjekësor nga Spitali Amerikan për atë që do të vi pari me përgjigjen e saktë. Mhm. Mm Jolie Fess, ieri po mundohet. Ti ngon çuditshëm? Ë di. E jam krenar për këtë. Bravo. Gjërat e çuditshme janë në mod. Ieri Castro Rizzo për shemb. Gjithmonë në mod. Gjithmonë tani. Ja gjithmonë në mod. Bravo. Castro është Jo, jo. Ë, tash i. Deri para 2 vitesh pa. Po. <laughs> Jë fëtë konti për lago Se këtë e da e me një hida shënë shërria e rria I fëtë një këngë pasaj nga këtë të bukërët Mendoj që është djë gjë me mosh Mirë, në të rëgërë Bëndë a cilë imë Këtë e visë një ditë këtë për Të viktë të në atërëgoj se si është të të gjithë më në më Asaj të uaj në sykë të gjë gërëtë Asikur, kërë ajë që këtë plako këto dy vjetë dhe fundit, po. Të majë mënd nga Dancing with the Stars. Kërë që nga tijem, kërë baron të kërëcimin atyre, kërë për si asy është më fundë parë. Tanë. <coughs> Ema! Ema! E kështu. Po, Zholifes është anagrama për ti të nësotme. Z-O-L-I-F-E-S-S, një kontroli plot mjekësor nga spitali Amerikanë, Për atë që vjeni parën me përqyqinë në sakt, ju përshëndesim që të gjithve ju duham fort Theemi mba së pak në Klebe FM në 100.4 Ta një ni muzik një shtashu Kjo është nga, nga Kjo është nga kjo? Nga kebërën Siris, po? Shumë e bubërën Drifting Drifting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 Mirë mëgjesi që të gjitha Mirë se vini në klubin e mëgjesit Mirë mëgjes Hello Hello Jesse Jesse hey. O mm -hmm. kësha e dhe ti O kësha e, o kësha e O kësha e, o kësha e O kësha e Atere Kemi mishdashur Një lojtë vogël tani në klubin e mëgjesit Do më të qëkojmë se si do të shkoj për sot O oh, jo jo, mështë mbaj, mbaj, mbaj Si mba, qojnë mba, mba, mba, si mba, mba, si të, të, të lojën e Kemi një emër. <laughs> të lojën e quajmë ne quajmë ëh sez i vëmë emër di. Ne e quajmë sembëmen siç e thonë, ti lojën e quajmë. Kënga e kujt është kjo, apo shumë e gjatë është. Ja, përsin. ja. Ja, ja. Sekret, kënga sekretë. Ku ti mundani sa si, si e quajmë? Kënga sekretë. Kënga sekrete. Ëh? Kënga sekretë. Zbulos sekretin themon. Vazhdo Lori, vazhdo Lori. Zbulon sekretin? Tam. Uh, do të shpjegojmë pak loin atë ajeri nëse mundesh mund të shpjegosh pak loin si si është pra, kjo. Një copë letër, un Altini, Olta, Lori dhe Blendi kemi shkruar një këngë që thell thell brenda vetes ne kemi shumë çështje por nuk e themi tek të tjerët. Ne do të gjejmë se pasi Blendi të gjej dhe të vendos këngën në YouTube ne do të gjejmë se cilët janë këngët por katër. Pra kënga e të Blendi, kënga e zhëdur un Altini. Kush është këngët ona pra, këngët ona si mm. si dëshira sekrete. Kjo është ide. Pas kam dhënë bardh, të bardhë. Dietë që kalon po shkruaj. Dietë doli kampion Vlori dhe uh... thelbi kësaj loje është në fund fare, pra fituesi merr këngën e tij. Kjo... <laughs> e shijoj. <ja>. E shijoj. <laughs> Do të thënë, ne ne e vëmë plotë dëshir. Në fund fare ja plotë dëshir. Atëri një gati? Gat, gati. gati. gati. Le të fillojmë me këngën numër 1 për sot. Mhm. Mm Kush vallë e ka këtë këngë si një dëshir sekrete? thei kja se ç'është qartazvie as të themë dawn me themë olta dhe pic kur s'ka mi de chem tek blendi <laughs> eh, nuk po e di them do i dalti ne ky me jise ne niche bësh shikoj se ç'ka me dridme ç'ka olta kenga kujt mund të thëkë te jer i dëshur Shkruajnë, unë shkruajnë të tima Okej mm. okay. Mirë, kjo është këngaj parë për sot Pra zhjini se e kujt mund tjetë Jeri thotë e blendit E kujtua e Lori, e kujt mund tjetë e Olta Olta thotë i Olta, kë, këmë endonë ti për Michael Jackson? Jeri. jeri Unë thëmë blendit Okej, okay, pra. shkruajnë i pra Shkruajnë Këngaj nëmër një Ndryshove, <laughs> o Kamë numër 1 dhe kush kush mund të jetë? Është e shkruar në fund. Mhm. Okej. Ço është rëndësishme. Tani jemi në këngën numër 2, më dashur kujdes. Kjo është kënga numër 2. Shterva që të jem po të jem lumturoj. Kjo është Lori them. A do të jesh Lori? Lori dhomë. Lori do të bëjë si simpatik. Ti e di. Mos e drit. Mos ta ishin dëmtuar të rolla. Këri pse mos e bëjmë Lori. Lori dhomë. Sen gençlerin gençlerin Lory okul Martin Lory kyo kam glidemint Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory Lory ]geat. Lori, uh, no. Ok, kjo është kënë nga nëmër 2 Pra unë kam lori Për të e sigur, të e sigur Kënë nga nëmër 3 Në fakt, në fakt, edhe ti blend Edhe unë un kam i dyshim Kënë i dyshim mirë, ok Për unë do të shtirem sigur Nuk kam përjë matë Kjo është kënë nga nëmër 3 Mishtë da shur të anin Kjo është ojta Ojta të mu Unë tëmë kjo është jeri Dicë alon lori Iereva vuxa Ah yeah, ah, quanta mostra, lo che sai capo, me capo. Una vendosa per vedeolta. Non siete ne neal tin, non siete neal tin, non siete neal tin, po. Unë e kam si jenë njërë të, përvejtën time Barbie Girl, s'ka shansë Barbie Girl, laltë E unë të e mollëta E unë të e kënduar, e këpërqyër Në atë të kohë, unë e mbëjmë të këngën Barbie Girl Ka qënë një ditë kur Barbie Girl ishte këngën madhe Ka qënë ditë me djedhë ma djedhë Ka qënë verë Këngën nëmër 4 në misdashër Black Dog nga Let Zedlin di. Tu és al tini i cinc carats. Ja pràctic. És un Martini. Nem hi dispendio dati pràctic. Sigur que va tenir el courieri. Ja que food court, ja que food court, a Dino. Eh, te blendi don doshoi, però m'henda a dir l'or què? No m'hiete de l'or, no. Dizesin, si. dinajbi se. Kini ato zgjedhjet tua, mish dashur dhe shkojm te kenga e fundit, e pesta per. Ditën sonme nuk diet se cila esh kjo, kujdes. A do ncita. A bera n unisono. Po perjashtove. Moltam cambieru. De ke 30 e 10 jetot. Ieres, tu ieres do futa ieri ndodh pritë sot ty. A dëre i keni dëgëta të mbledhur? Po po. A dëre çmendur gjithë. Le të, <tërë> <tërë> të, të bëjmë një përmbledhje pra në këngën numër 1 kishim In the Closet nga Michael Jackson und am Santalini e diçfarë më ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë ndonjë nd Kënga numër 1 në këngën numër 2 për ditën e sotme është Klevis Bega, Castro Zizo dhe Julka. Ja këtu kod plaqo. Glendi. Unë kam kësi për Lori, po gjithsesi ju mund të bëni zgjedhjet tuaja në vendin e tretë, për blendin. sot kënga e tretë për sot është nga Aqua. Nga, mojtas, Barbie Girl. Iri. Iri. Ojta. Ojta. Në vendin e katërt mishtashur, ditën e sot me kënga nga Led Zeppelin Black Dog I need a girl to hold my hand Till me new lies make me a happy man djetur ah, ah, ah, ah. <laughs> di dopra ben fun fare pas sa ishte gjithmonë <laughs> neriu Andrea Ancelantano me concreti ragazzo della via giu traela in casa senza andare <laughs> <laughs> Atëri lidhon ndajm, ne sigurojmë se kush e ka fituar lojen, kush ka parashikuar më shumë saktë. Me okay. kënga e kujt do dëgjohet në Radio Klan e fundit të kësaj. <laughs> do gjaja aty që pyeta, më lejohet këngë shqiptare. Në, atyre, në sekretet e ëmlat. Ato licensës miqdash, mund të e... <laughs> mi kishim vënë për shemb një këngë nga Rockset, po okay, them. Po kemi këngë, ti më ndaj. <laughs> I could and dress you. Okej, falem. Okej, kënga nr. 1. Kush mendon ti jeri se Kazir? Unsem Altini. Altini, pra sekreti Altinit. Okej, okay, Lori tje ke? Olta. Olta. Olta Altini Altini dhe tje ke? Blendi Blendi është e sak të altini Një pik, bravo oh, edhe, dhe E dhe shruaj dhe altini, ja mund! Ja mund! Oh, ja. shisa, e blendin e shruaj dhe altini Ja mun Ja mun E shruaj dhe shruaj dhe shruaj dhe altini oh, Një pik edhe ja për mua, t... mua që e kam shruaj dhe blendin këtu Se e dia, po dia Kështë pik e fituar <laughs> që qitë mund të fitoni nga një pik e për beden të një Okej, kështu që një pik një për, një për, një për një altini Një për mua, zero për ju tjerët Në këngën nr. 2. Pa e quajmë pra. Jo. Edhe ti do e... fitosh pik për vendim. A mirë, po ne bashkë me një pik të X. Po e keni një pik cep, okay. të X. Shqipon. Nëse nëse ngatrohesh atë për këndën tënde pastaj mund të jetë shumë. Gjese e caktuar që mund të bëhet keq. Atëherë në këngën këngën e dytë pra unë ieri sot që ti. A dëla ishte Lori thamë për këtë. Ti thua kjo është Lori. Holtan, ti ç'u thua? Blendi. E t'ua Blendi Edhe unë Blendi kam të Ti dhe Blendi, kështë që jeni të dyka bim dhe Dini Lori mendoj dhe unë, e kam shkratur Lori këtu Ti altin? Unë kam të në altini Altini eotia. E shë e jotja E jotja oh, Wow Moskë, mos, kështë që asim pikë oh. bransi këtu Për Mesaltin i çmër 2 pikë. Sa e gjeti. E pse çini po fidoi nga ajo që zotlorin. Bravo Timcha. Jo të gjitha nervoshin. Bravo Timcha. <laughs> Mo, kish aty. Po, po. Okej, okay, mirë, pra, ky është Altini më i dashur. Kjo to si ala. <laughs> so nuk ftohi. Për detin mn... ma mn... mos. <laughs> Do të mos klub ti është. Ah. Të vërtas, të vërtas, të vërtas. Ti e djalo. Mm. Dita që jam menduar se je shumë uh, je shumë skile. Okej, okay, mirë. <laughs> I ju, i ju. Në këngën e tretë e ieri kemi Aqua edhe kënga është Barbie Girl. Ti mendon se është Jeri. Jeri. Je sakt, kështu që merr një pik Jeri se ka vetë Lori ti çka ke thënë? Jeri kam thënë. Jeri, jeri, jeri ke thënë ti, A okay? E një pik për Lori, një pik Jeri ke marrë. Një pikë, dy pikë për Olden? Dy? Po. Po pra, dy për Olden. Për shkak të një, no, dhe, pik pa? Pa? Pa? Pa, Kërën Kërën një, një pikë e parë. Alti ti çka ke thënë? Po, jo. Unë kam zonën orta. Ojja që do të thyej. Unë kam barazim. Unë kam Jeri. Super. Kështu që unë kam pikën time, e pikën tani, dy pikë. A tini pik un... ka 2 pikë gjithashtu 2 pikë unë e pik mbarazim e tini Unë një, lëri një Ok, shumë mirë Ska i gjë Sef se okay. nuk të ashtu i bje që di që e Michael Jackson Nëse të <laughs> okay. ndarë një disnesh Mirë, kënë nga nëmër 4 Unë tani e di që e kam Pra, kjo ishte jeri mishtashon <laughs> <laughs> Shioj jeri O, mjefton, e Shioj jeri, për turbin tëmë, të shioj Unë të shkër për shkjo Këtë fare tani A i në mjëra vashon A pra? Çakaje fjalë. Mbi këçë u zgënjeva e katërt. Në vendin e katërt është Black Dog, më dishun nga Led Zeppelin? Unë kam thënë Olta për këtë. Ti ke thënë Olta? Ëh. Lorisakezon. Son Altini, saktë. Ti ke thënë Altini? Unë kam thënë Blendi. Ti ke thënë Blendi, ti gjithja ngabim para Olta, ti ke thënë unë kam thënë Altini. A donia Olta. Ai ja. Për të thënë që ti. Wow. Kjo është pa parashikueshme. Fashtë të i... surprizojë a partë Në dojë gjithë këtë Bravo, Oita E jam e vërgen që e para shikënë a Oita Ajde, ajde, të që ajde Oke, kështë shumë betemi në kuotat që ishim Oita, fitoh një pik për vëdënësaj Oita, dyja po tre Dyja po tre Dyja Dyja Që që kjo është këngaj fundisë jë mbetet për sotë mishdashur nga Adriano të se njënë tanu. Që që gjithë e imi nga dy pikë? Unë kam të nënë e më tre. Unë kam të nënë lori. Unë shkoj tre së shkë nënë lori. Që të nënë lori për të? A, a të, të. Oh, bravo, të të dujë e më tre. A brava, dhe ti e tre. Për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Prafiton, altini dhe Olta Altini dhe Olta Unë sajmë të vënë këngën e Olta Që të doni mund të gjoni? Gjese si Pa mi, oke, atërë diqem këmë e që që qështë gjedurur Michael Jackson <laughs> in the closet Të s'ke shantë e ti njerë Se t'a ullim fare shinën Ha, këtë doni? Unë sajmë këngën e Olta Let zepli në jetë Mishë të në shurme që e z'jodi E z'jodi Olta Olta pëtë doj lojëm për ti të të të të të të të të të Blackburn. <laughs> I mean, you'll stay. Nuk po nga tëroj, nuk po nga tëroj burat me kratë Kjo është e nësisht në të patë Ka dhe më keqë Do njerë ta është si të quajtërës Jeri, shuajdur... i referohem <laughs> si Ollë ta, këtu në emision E përse ta është të quajtërës në Soiza Mami dhe babi më gavun <laughs> e më njerida Pas Soiza Sëse më belqem që të është gjoh një reagim nga në johë të njeri Se e ti që të jitesh me njeri Më shkanderit e mami dhe babi e, Një për që, më në qënë Më bëshë në seder mua dhe që qarë Përshëndetit e mami dhe babi Hai Djemë dhe vajza, përshëndetit e mami dhe babi tua I kuto që i keni E dhe më saroni Numa. ti putni Këti edhe për djene sot me po Se u bëhet qefi Oma mm. Dërkon që kemi, um, kemi një fitues nga ana e oltës këtu e cila në njofton Se Se Kujdes? Se është diskutuar zonat në familje donan familja qajente sutini mi disk presidenti 3 lirimetës dhe këshilli i lart drejtisë djebra është sakt brave qoft kush është 520 i mbaron numri albanit fiton 2 bileta për në sinema alban ton 2 bileta për sinema plex nesër uhm filma nesër më është ajo super filma për në sinema plex çu jete fitues kemi kemi një fitues për solfezhin mesapo on marr anagramin anagrami i ditës së sotme është solfezhi on se Joli fess, siç e kishë shprehur mëntu, Joli fess. 872 i mbaron numri Vanisës dhe fitoi një kontroll të plot mjekësor nga Spitali Amerikan. Bravo Vanisa. Këq jam. Kombinimbi Vanessa. Po? Kombinimbi Vani dhe si e ka qenë, Vani Vanessa. Vanisa. Vanisa. Vanisa. Vanisa. Vana dhe Isabe. <laughs> dizë se kanë qenë shumë veçantë bukur. Daccord? Le të na <gjithë> thuash se ne kshu <gjithë> një gjyshtare ka dhënë urdhër ditën e mërkur për burgimin e Martin Shkrelit. Mas. Oh. Keni parë sysh tani? Po, po, të shkoj. E... Po, shqiptar ai çliet ka i në Shqiprinë, po nesëm. Isht drejtori ekzekutiv i një kompanie farmaceutike që pasi arriti Jugada që arritun në përfundimin se ky kishte shkelur marrëveshjen e lirimit të tij me kusht. Po, sepse i ka shkruar një mesazh në Facebook të dashurës. Jo, i ka shkruar ish kandidatës për presidente të Shtetit të Bashkuar të Amerikës, Hillary Clinton. Po. Mm, shi, shi. Po muen e kaluar shkrelin e shpautor fajtor për mashtrim uh, të investitorëve në dy fonde financiare ku ai ishte administrator. Por uh, isë lejuar që të çëndronte i lirë me kusht. Mm. -hmm. Kjo ze kushta derisa shpallja e dënimit që është caktuar, do të në shpallja se sa do dënohet. Pam. Sepse kështu bën këta njerëz të shpallin fajtor, mm -hmm. pastaj vjen një seancë tjetër që tregojnë se sa fajtorje kupton dënimin. Edhe um, kjo do të jetë në mes të janarit, sesa mm -hmm. është dënuar ai. Kështu që, që deri nga, nga domethënë që nga data që u shpall fajtor deri në mes janarit ai është në liri me kusht. Murdit dhe i dëshëm i kësaj gjyrtare federale në Brooklyn. Ka ardhur pasi kë postoj në Facebook Dhe ofron dhe një durat prej 5.000 dolarës Për cilin do njëri Qo? I cili do të arrinte Ti shkulte zonjës Clinton Qofte dhe një fi e floku Që fartua? Kyshe postimit i në Facebook Gjaturit që përbën ajo se ka nëzjer një liber zonjën Clinton Qofte se këtë i gjuar Qështu që Kytan i në Facebook Edhepse është me një limit kush Mende të shkruan të dhe e hey, shiko Hillary Clinton dojen në një fshat pranë nesh, në një librari pranë nesh, do vi atje, se do firmosë libra të shëndet, siç shë bën këtë quhet një turne libri. Edhe juve mund t'i shkruani një fije floku nëse ja dini doja 5000 dollar. Tash i imagjinoj se sa Ivanës. Po, shumë Ivan. Qëhtu që e kërkon. Tani i kanë. Po, kështu që e kanë çuar në Burg. I kanë thënë, "Edhi çfar? Facebooku nuk të bën mm -hmm. mirë." Po, sigur të të shojmë, zotin Martin, shkrepi. Së kjo ljëria me kushtë se si të mm. si të si të si të si të si të si të në që. Më mirë mrenë për të. Qështë e kanë fut në burg. Po, një pëjti nga aktualiteti për qitë ju që jeni duke nëndjegur në këto moment dhe mishdashon, mënyrë që të fiton një njërë nga durata tona, do tjetë kjo. Si titullohet, libri rizoni së krento.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 Don't pick up the phone, you know he's only calling cause he's drunk and alone too Don't let him in, you have to kick him out again in force Mëgjesi, do rrashtanit të edhe 51 minuta, ju jeni me radio në klëb Efe, mirë mëgjesi Mirë mëgjesi Mëgjesi, ku do që t'jeni? Good morning Përshëndeti për ju Mirë mëgjesi Pitu e si a lojën stonë, në Olta Rega, mishda në shurë këtë në klubin e mëgjesi sot Pa Me shumë mm -hmm. t'angër likë është tuk e na folur Eshtë janë, eshtë janë Pa e di, e di, e di, Chtu është Pa mirë, shumë mirë A Olta Pa një... What Gjoj pak të tingullë miserios dhe më thuaj qërar, po të gjojim këtu. Ti e para, Ai, dhe jirik, nëse ti pa. nuk ja del, do t'jetë për t'i gjojësit. Por nëse ti ja del, asë një veç shteje s'ka drejt flasi. Au, oh, pëllimderit blendit. Një gjen për dorim në fshat Dhe është një pusë kur në, në dhirëve një mm. më të vek dënë Bravo Pompë manuale Bravo E s'pa par Bravo Bravo Bravo Bravo Shumir Bravo nga, nga, nga kjo derdja Nga derdja Nga kjo derdja Nga kjo derdja Fillim farem mendova se mos mos e ngatroja message, mos, mos ishim te kuajt për shembull, se oh, ne injecë kshu por. E ja. stall në kuajve për ja, jo, e kuptoj që ishte ujë. Okej, okay, mirë. Bravo. Të lumtë dolta. Oh, faleminderit. Ëm, um, dëgjoj pak, dëgjoj bak tani. Shumë paske sot. Tani, tani. Tani. tani është po, tani është tani është për hierin, kujdes. Ha hierin. <laughs> Kush është ai që fun me letra aty djatë dorë? Lori, Lori. Lori <laughs> dorë. I <sklun> kam Lori, në që të gjithë shu Në që në të gjithë ja. shu Në që në të të të të gjithë shu Në që në të të që në të të gjithë shu Oke, okay, jeri nuk e gjithë në do të që shu shu shu shu të të gjithë shu Vrasë shu e mizava Jo, nuk është shu shu Bravo, jeri, nuk është shu shu Po më të gjithë dhe këto paset Do thosha jo, fali dheri, Lori Se nuk do në bëllet paloj okay. Në duen, Lorat Në duen Në duen Isha Ti jpo tash. Ei, hey, uh, më shaka, më shaka, koha mm -hmm. është uh, rob zotit. Është njësh. Mm, si gjithjerë, si gjithjerë, një njeri krejt normal. <laughs> normal, normal. A është nah, normal, normal nuk do thoja. Asnjëri nuk shi është shi djera, normal. Po krau jeri, ja. Zëri arsyes sonë mision. Mirë nga të gjithë ju. Një tjetër normale që kemi këtu. Jeri, Jeri sai me miqtaj. Siç është komplet frik me fatin. E ke përsysh? Dicio, dicio një pyetje nga aktualiteti, një pyetje nga aktualiteti në vendin ton fqinë kroatin pam këy yll holivudi mm -hmm. ka vendosur të ndërtoi një rezort turistik që kushton mbi 1 miliard dollar në vendin tonë no, kefian në kroaci në fqinë ton pra në shiprinë e sigurisë e qytetit në lala <laughs> shiprin shiprin kemi Ramazan 2 tash kur të uh, flasim më vonë jo Ramadan Ramazan 2 uh, ë Pra, jemi të e rama dy, po pjetja është kush yll Hollywoodi ka vendosur të ndërtoj një rezort në Kroatsi që do të kushtoj bi një miljar dolar. Wow! Duke e lidur beden edhe jetën e ti me Balkanin. Në në farë mënyre do të kemi edhe ne kompëshin, do shtë të shkojnë të shkojnë në një herë. E keni prasur. Përgjit që e sa në të tërguar në 069-20-7222 069-20-7222 069-20-7222 Komendoj po altin <coughs> Me që jemi uh... E këtë loj Pumori thash E kemi dy kota Normale, dhe thështë e për jo Dhe është normale në mision When <gjit> uh, you were here before Tha shpo dhëm kryp nga Radiohead Shmo dhëmër është Për njerin dhe për oltin Tha shmo dhëmër Me që janë të duja të shmëndur A këthemi pas pak Just <gjit> like an angel Your skin makes me cry You look like a feather In a beautiful world And wish I was special You're so very special And I'm a creep I'm a creep of crush on you I want a perfect god in I want a perfect sound I want shit enough of this when I'm not around yourself so always fresh shower I wish I was fresh shower but I'm a cree I'm a riot what a Speciality and Tourism Academy sjell fundjava big në Radion Club e Fem me Bruno Mars Uptown Funk Treasure Këtë të shtundet të djel me hitet më të mira të Bruno Mars në Radion Klab FM, mundësuar nga Hospitality and Tourism Academy. Ushqja është djusma e tyre që përfundojnë studimin tek ne. Mëngjherë e kanë punën e siguruar. Statistikat e jashtëzakonshme vetëm nga Kolegji Profesional i Tiranës. Me shumë mësi zgjedhje është të programeve të larta të studimit, me një shkollim që fiton një profesion të vërtet, me një diplomë të shkollës së lartë që i përshtatet jo vetëm tregut shqiptar, por edhe atij evropian. Bëj zgjedhjen e mençur për shkollën e lartë dhe fito atë që të jep sigurinë e jetës, profesionin. Mbaje mend këtë emër, Kolegji Profesional i Tiranës, ndërto botën tënde. Monday morning runs a Sunday night screaming, slow me down to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 Mgjesi qëtë gjithëve, mishë të keni ardhur në klukin e mgjesit qumshtit Kur rëmbehet Kur rëmbehet Jo, nuk është e sakt jeri Zeno, i gjashjë dhe në 27-222 jemi duke Duke vrar mendin se qarë mund tjetë kërtingun misterios këtu Jeri mendon mund tjetë kër i frynë fryn qumshtit kër rëmbehet, otë jeri, në të zirë <të> <të> Po për një momen Po <të> për një momen nuk... <të> A ti në të luthen fru i pak qumshti se po rëmbehet Për në të të të të të t in. Mi frypa këtë këtë kësaj se kam frikës e shenë zetë, te luka ime oh, Aaaa, në që shpijet me <laughs> se, ca... se kisha plot lukë, në kisha gjyshë lukë <laughs> po 069 27 22, -22 069 27 22, -22 Qfarë po t'i gjojmë në atë klip atje është pyetja për ju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 Në bëhë dhe njerë, se kam dhëgjohet në njerë këta lori Me tërgotej qësi në lori Parë lëgje duket komplej Me dhe kërë e kërë e kërë e kërë e kërë e kërë këta lori Po pasaj si vëzhëva Shpesh me shokët Në atrego lori, më tepë Duhet e pyres e si vëzhdo në Unë e pyres e posë fungë këse mërgjigja Ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty, ty Më bëhë dhe njerë i syfët, eshe i kjo më merë Ah, shtajo, Lora, si thua ti Lori? Ty ty ty ty mbyllë njërin sy, ty ty ty ty. Ty ty. Ma rona mund. Siç e tha. A mund ta provojmë njëherë bashkë? Po. Sepse shkon kështu pra. Unë si ai fjalë, do e zëm se ai dia. Hm. Ty ty ty, ty ty ty, mbyllë njërin sy. Ty ty i ty. A vjen? Fix fix kjo, je Blendi, Sa bravo, fitove si ç'duhet. Okej. Okay. Ka një ky ty. Kemë edhe kemi edhe një lloj censure <laughs> mish dashur që. Dhe ti ti të zvar. <laughs> në pelegrinat e huaj dhe vendas, si të i dgjoni pak. Se pelegrinat e huaj duken tuaj se indiferent. Je vetjanë duken të na prezenca e ti. Të tërheu. Ja, të gëzuar. Aktiv, të korrusrur. Të korrusrur nga prezenca e tij. Të përmbajtur, të sqetësuar. No. No, no, no, no. 069207222, 069207222. Çfarë u ka ndodhur ti Betianve nga prezenca e tij? 069207222. You linger in suit. Did did did. Këto në stad dhe did did did. U shkruajë Lori, mbajini çunin ju lutem. Është zotë naroj. Un nuk do ta mbylja seriozisht. Me sy të hap, ta shoh të bakë. Edhe me dritën det. Po normale, tash. Durbi bonus. Mirë, faleminderit që të gjithëve sidomos Lori. Për angazhimin do të kemi një sa <laughs> si, si? po i njëojm kolegun, kolegen mbaspaktun klubin e mirë. Të rënda, dakor. Si, si? Të rënda, atë rënd, po, nga <laughs> kategoria të rënda. Vetëm vetëm mbaspaktun klubin e mirë. Po tani ka muzikë mësh dashur. Lady Gaga. Ah, vë. Sa <laughs> <qa> kemi? Po një muzikë. Poli, poli. Let's go. <laughs> Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Hello, hello Mirë më në gjesë, mirë më në gjesë Mirë se këni ardhur në klubin e më gjesë Në valët e Club FM në 104 Unë jam të endikë të bashkë me jerin Mirë më gjesë Jemi me Altinin Kemi Olten këtu me nësë Më gjesë E dhe Lorin sigurisht Më gjesë Më gjesë Më gjesë Me ne mm. është gjithashtu Adel Gjoka, mirëmgjes Adel. Mirëmgjes, mirësarta. Jes. Adel është njërë ndër aktoret në filmin e ri, që ka sot premjerën në Cineplex, në orën njëzet, dhe titullohet Ditas dhe Fil. Ose Daybreak. Film, <laughs> ose Daybreak, po, është gjithashtu Daybreak. <laughs> për tregë ndërkomtar. Për tregë ndërkomtar, po. Një film nga Getian Koqi, me, me një, uh, ka shumë të mirë aktorës, në në në në në në në në në n Ornella Kapetani, që fitoj e dhe zemrën e Sarajevo si protagonistja më mirë në, në festival, po Olla ti ishe piesë e këti filmin, ti e njëra në të aktoret që luaj në tim. Të Tërko paksishtë, cili është personajë ju dhe si shë përvoja mm -hmm. a, e këti filmin? Unë Dita Zofill luaj personajën e Olla, si që thejë, cili është një personajë dutësornë. Fakt duhet thënë që gjithë filmi Dita Zofill është ë, një film që gjithë historija rëtulojë të rëthë protagonistës, pra është një film Jonelës po kemi i, mm -hmm. i Letës si personazhi i saj. Kështu që unë dhe aktorët e tjerë si Kasem Hoxha, Suzana Prifti, jemi të gjithë në, në role uh, mbështetëse, si më thon, jo protagoniste. Roli im në fakt është më i vogël se i dy të tjerë, veçse sapo përmenda, unë luaj rolin e një vajze të re që është studente mjekësie dhe që punon gjithashtu si Leta, protagoniste uh, në ndihmë të zonës mshuar që luhet nga Suzana Prifti. Çfarë thotë që, të të të që uh, uh... Pra, kë, këtu jemi si personaxe, mm -hmm. dhe më nënë ju kujdeseni për një zonjë? Një zonjë të më shuar e cila nuk mund të jetoj do të vetëm. Të bion e ka jashtetit, kështu që ka nevoj për një staff mjekësorë, uh, jo shumë të kualifikuar sigurisht por për dy dy njerëz si u Çta lajn, tash lajn, ta ushqej, ta, mm. ta, ta mbajmë. Mm -hmm. Po personazhet që këto ne i kemi i hasim për ditë në në në rrugë, në lagjet tona, domethënë njerëz që që kujdesen për shtëpitë e tjera apo për plehët e tjera apo fëmijët apo ëndër çka që është në të përditshmën tonë tani më. Që do të thonë se se se çështja ekonomike është është e prekshme në film, domethënë ka të bëjë me Çështja ekonomike është një ndër ndër motivet më të forta të filmit, si më thënë, domethënë filmi nis edhe me aq sa mund të tregojmë nga filmi, apo prishur suspancem, oftuar gjithmonë publikun për ta parë sot në premierë dhe në vazdim në Cineplex. Por sinopsi filmet, i shkurtër i filmit apo fillimi i filmit flet për Letën, këtë personazh të ret, një gruaje të rre, të një nëne të rre, me një fëmijë shumë të vogël, pa një familje, na e shohim këtë vetmuar, mm -hmm. e cila kret papritur gjendet mes katër rrugëve, pa punë, pa të ardhurave, pa mbështetje mm -hmm. dhe që duhet gjithsesi të mbietojë jo vetëm ajo, por sidomos për hir të fëmijës saj. Kështu që uh, motivacioni ekonomik është ndoshta më i fortë i filmit dhe është ai që zbërthen dhe motivon gjithë ngjarjen si do ndodh më pas. Po nuk është vetëm kaq. Por sigurisht që nuk është vetëm kaq. Nuk është vetëm kaq, se ka një dilemë, ka një, ka një nuk është vetëm ka një dramë që duhet zgjidhur atje. Ka një, një, një personazh tepër kompleks mm -hmm. emocional, e luajtur mështrish nga Ornela Kapetani, shumë i merituar Çmimi uh, si i Qafës të Sarajevës, Emra Sarajevës, si aktore më e mirë protagoniste, sepse personazhi i saj është tepër i thellë, është tepër i punuar shumë mirë uh, që në skenar, uh, qoftë në qasjen regjisoriale, veçse çfarë është dhënë performancën e Orneles, dhe ajo e bën le të themi um, gjithatë çfarë ndodh. Sepse është shumë, do të them, është këmbë një personazh atipik mm, mm, i një nënës. Se filmi i Brendshëm, kjo edhe se si se si. Po, gjithë timi, është një film personal, uh, pavarësisht sa flet siç th안 për um, uh, për kushte të vështira ekonomike etj etj, është një film që gjithsesi trajton një histori personale, individuale, nuk nuk është një film social në sensin moralist të qëni. Por uh, kjo e bën ti edhe universal nga ana tjetër. Do të them, ai flet për historinë e veçantë të një gruaje e cila përpiqet mbietojë në këtë realitet me fëmijën e saj, dhe kështu i flet një publiku shumë më të gjerë, duke qenë i till, pra duke mos qenë kontekstual vetëm për Shqipërinë. Ja, e kuptoj. Është universal në, në atë aspekt që Absolute që mund të flasë edhe edhe të, të tjerëve, sepse gjithkusht mund ta kuptojë se çfarë është. Është këtu nga pritja që u bën publiku mm -hmm. ndërkombëtar në Sarajevo. Tanim të kthejmë pak për Sarajevën se ky është festival, ky është <laughs> një festival ndërkombëtar filmi i cili mbahet mbash do vitin Sarajevë dhe është është një festival me histori. Nuk është, nuk është i ria, më për i vogël, dhe është i rëndësishëm, është një nga eventet e rëndësishme uh, kinematografikën në Balkan. E ti ishe piesë e, e kastit, dita zë fillë dhe vajtë. Si ishte, më trego pak për ato ditë në Sarajevë. Unë dita katër ditë në Sarajevë, për fatë ke ishte nuk arritat ria dhe ditën që undan shmimet, konfituam mm. dhe në një zemër, Uh, Sa Reva është shumë uh, shumë festival i mirë, është një ndër më prestigjozat në Europë dhe absolutisht më i rëndësishmi në rajon dhe në në Europën juglindore. Uh, filmi u prit shumë i mirë atmosfera e festivalit në përgjithësi duhet të thonë që është shumë e mirë, është tepër tepër e dashur, tepër mikpritse dhe shumë profesionale. Do të thonë aty kishte emra të arsyeshëm, mm. nga Michel Franco që ishte kryetari i jurist për filmin e gjatë që na konkuronim, se duhet të thonë që ishim në në main competition, pra oh, në kategorinë kryesore të konkurimit me filma me gjashtë filma të tjerë të gjatë, shumë si tare, prej cilësina e kishin premierë ndërkombëtare, pra kishin edur Sarajevo për të pasur premierën në ndërkombëtare. ë uh, pra, një festival me emra shumë të nden, shumë preshqose, megjithatë të shumë sportiv në një sens. Pra ne shum, pritur, u ndjem shumë работur... UH, vërtet shumë të mikpritur, shumë shumë nga. Dhe që janë brenda Ballkanit, sërë e ka për bashkëmenë. Është vërtet, vërtetë do, dhe ne këtë e thoni, me thonim gjithmonë, do të thonë tek e fundit jemi jemi në Ballkan dhe, dhe ndjenim këtë gjë. Um, ju poosit thuaç pa formalitetet pa nevojshme si festival. Tepër tepër i bërmir, i bërm vërtet me zemër dhe u mkot ka vetë çmimin në formën e zemrës. Filmi u prit shumë mirë uh, për hir të vërtetës qoft nga audienca e medias, ku bë premiera para qoft në premierën e pot një të ditë në Dardh, që ishte ndërkombëtare, dhe më pas në dy screeninga të tjerë, uh, në vazdimish merrni komente dhe komplimente nga njerëzit uh, të industrisë filmit, kritik, media shkroi shumë mirë që në uh, Çinë e Europa dhe Screen Delhi që janë dy media të rëndësishme ndërkombëtare që bën Filmit, shkruan shumë mirë për Titas of Field, gjëshë nga surprizojë me njëherë mm. në basë premierës Dhe nuk shruajtëm për gjithë filmet në kompeticion kjo ishte E pak, natë, të gjëranë Pak më emocionus, rritëj suspansa për natën Në ndarë e si shmi më vërtet që pesonim dhe, fakt ornele, <hazë> dhe në faktë Ornelë a absolutishtë në mëriton Që e <hazë> mëriton, dhe këshu që suksese për Ornelën, suksese për ty Ti e në rolin e Ollës, kolegës Ornelës në këtër Pa jetë vështirë që ajo bënë në kërëj qitetin të në Tiranë, një vështirim bëj njerëzit e thjesht, bëj drama dhe vogla njërzore, ato i sori që nuk duke në televizor, nuk dalin, për ti të po që mund tjenë drama më të mdhaja, se ato që mendojmë nëse gatuajnë babalar the kombin, the hair, the, isht, të kombi ndonjëherë edhe të historitë e vogla njerëzore. Kështu që tim tim them mua që e eh, quaj të një film autor. Është një film krejtësisht autor, është një film që kam pështyer në publiku do e kuptoni, publiku që shpresoj të mbushë sallat e çnaplexit uh, duke filluar që nga sot në mbrëmje dhe në vazhdim, përsa kot jet filmi, është një film që uh, Gencian Koçi si ishte skenarist, regjisor dhe producenti e ka vite që që e men, që e punonte, e mendonte, e ka e ka zbërthyer çdo detaj dhe si tillë uh, ka shkruar një skenar shumë personalisht kur kam lexuar në fundin skenarin kur jam në takimet e para me Gentin jam mahnitur nga historia. Që ti e ke shkuar në një skenar vetë pasherë. Po, ndonjëherë. <laughs> <b> <laughs> jo për film, ja jo për film, film ende jam. Televizion, e <laughs> di, e kam të kam lexuar. Ëh. -huh. Ish tasqënar vërtet shumë i mirë dhe un uh, pa një urgenti, ne kisha parë, uh, duhet thënë që është filmi par i parë i gjat i Gentit, filmi i parë features, më thonë, ai ka bërë të shkurtër më parë dokumentar. Shihej një nga filma e Gentit. Një rol 3 sekondësh kam luajtur dhe un e të kaluarën, me Rafia nëpër. Po 3 sekonda, prandaj më thënë. Ndoshta aksidentale ndrishake. Qësi është neita Liza, është është në të njëjtën, është neita, kështu që s'duken fare. Do un shpresoja shumë pas e lexova skenarin që të ishte filmi paçi mirë, mos sa skenari, në fakt filmi është super ekselenc. Kjo duhet thënë, por uh, genti ka qënë shumë i kujdeshën dhe shumë profesional për të ruetur pikërish të atë pikëpamje që donë të të tregonte në film, në qasin e të regjizorialen, mënyrën së rëgjeruar, pra uh, lëvizet ose mësak mëngesa lëvizet kamerës, përdërimi i muzikës, përdërimi i muzikës, ose mos përdorimi i muzikës, domethënë elementë të tillë që e bëjnë uh, ndoshta për një publik të thjeshtë filmin pak më impenjativ për të parë. Okej. Okay. Ë, uh, por që realisht i japin vlera shumë më gjatë se vetë voncë. Ë zgoxhambicioz. Okej, okay, shumë mirë. A dhe gjaq anotacionin negativ të fjalës ambicioz? Jo, sigurisht, sigurisht, <laughs> <-j>, sigurisht ambicioz <laughs> në cilsi. Jo, ja, unë mezi po pres sot të shoh filmin sepse tani u bë akoma dhe më shumë kurioztar, kisha dëgjuar shumë pak për filmin tani që dëgjava pak më shumë, unë jam vërtet kurioztar për ta parë. Po është, është duke filluar nga sonte, është sinopleks miqtë dashur për për të paktën 2 javë të, të, të mbajtur, kështu që do keni shansin për ta gjetur atje dita zëfill i një ndryshësie daybreak në në sineplex. Lekë diçka doja të shtoja, ne në fakt kemi bërë diçka për premierën e asaj, nuk është si premierat e zakonshme që ndodhin që janë vetëm me ftesa me njerëz të njëort industrisë, por kemi edhe bileta në shitje në mënyrë që të kemi një miksave të të publikut thjesht, si më thon të pa interesuar për të na komplimentuar kod, ndonë një kritik të vërtetë. Që vin vetëm për të parë filmin, që vin vetëm për të parë filmin edhe njerëz ose pasaj që kanë punuar mëngjër industrisë, në fund. Shumë mirë, faleminderit Adel. Suksesa. Mirë, dashu këthemi mbasfaq klubin, më qesit tani kemi muzikë pik po baba mistri <laughs> mistri i muzikës Aldin Sulejman po hon me kok a Star Skyfall of Stars shit go Coldplay KLA FM Cuz you're sky Cuz you're sky full of stars I'm going to your sky, cause you're a sky full of stars, cause you're a sky full of stars, cause you're light.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 disorës 7 dhe 10 në klubin e mëmëjesit në klub e fem në 104 Dhe tani ai ai ai ai dini se dini se dhe tani ai dini se, se. merr në klubin e mëmëjesit Qepët kanë shumë përfitime shëndetësore. Nëse një qepë të prerë përgjysmë e lini për më shumë se 2 ditë, ju nga ajo nuk do të përfitoni asnjë vlerë ushqyese. Qepët janë më të mira kur janë të freskëta, kështu që kur zgjidhni për të bler qep, shikoni por ato që janë të zgbutura, të formuara mirë dhe nuk kanë hapje në qafë. Në këtë mënyrë, ju mund të përfitoni 100% një nga ushqimet më të shëndetshme, përveç gatimit, qepa gjendë për durime të tjera që janë këto. Largonë toksinat nga trupi. Qepët do të ndihmojnë të eliminoni toksinat e dëmshme nga trupi. A kumulimi i këtyre toksinave mund të jetë kërcenuese për jetën, da e siguroni që regjimi juaj ushimor të përmbaj qepët se si ushim bazë në mënyrë që të detoksikoheni. Ul temperaturën. Kjo metodë në dukje si një shpikje nga gjyshetona është në fakt një trajtim i pranuar edhe nga mjekët. Përpara se të vishni çorapet, vendosni dy feta qep të prerë në zhbutën e këmbës dhe do të shihni si do të ulë temperatura për pak minuta. Një zemër e shëndetshme. Qepët përmbajnë xhufur, mineral i cili ka veti antipingës. Këto përbërës ndihmojnë në parandalimin e grumbullimit të trombocideve të gjakut. Konsumimi i rregullt i qepëve gjithashtu mund të ul kolesterolin e gjakut, gjë që është e rëndësishme edhe për zemrën tuaj. Parandalon inflamacionin, qepët kanë veti anti-inflamatore, ashtu si hudra, qepët pengojnë lëvizjën e qilizave të barda të gjakut, të cilat janë përgjese për shkaktimin e reakcioneve inflamatore, antioksidantët që gjende në qepë gjithashtu parandalon prozimin e atsideve jëndyrore në trupin tonë. Qetson lëkurën e djegur. Nëse ju ndosht që të digjeni duke nxjerr tavën nga soba apo duke gatuar në tigan, mjafton të mbuloni zonën e prekur me cep dhe jo vetëm që nuk do të përkeqësohet, por plaga do të shërohet brenda ditës. This is Club FM 100.4. No roots from my home was never on the ground I Kluin e mqesit në valet e klab FM në 100.4 Mishda, që do ditë me ju nga vrra 7 deri në orën Do atë një kujtoj se Ga datë të deri në datën 7.10 7. orë Në sheshinë së këndërvej në kryeshtet Ju mund të ndishni Gjdo mbrëmjatë Që është festa e mishsis E mundësuar nga bashket i rënd Dhe nga birra el bar mm -hmm. Me këngtar një orës Aleksandr Gjoka, Redon Makashi, Elton Deda Angela Peristeri, Devis Gjerrau Eugen Bushpe, Bablet, Zrit, Korqar, Marsella Qibukaj, Erik Loshi, Renis Gjoka, etjerë, etjerë, etjerë. Kështë që të shdo në antë në sheshën së këtë nërbej, ka fest, është festa e mishësis, ka birë, është bira elbar, ka lojra, muzikë. Ka muzikë, lojra po, ka vjëna tavle, mes të tjerasht, <laughs> e shumë gjera. Juve mund gjithashtu, njështë dashur, për në di muar, e kontribuar në ndryqimin e petonales të tiranës të drgoni një tekst me 4 gërma, që janë Fëmë tërë, Fëmë tërë, Fëmë tërë, Fëmë fë tërë, në numërin... 52, 52, 5, 2, 5, 2, 5. 52, <gjë> e mbaj mund, në shumë i tjeshtë të numër. Dhe kjo të ndimoj, është gjajgjit lekë, gjdo së mësë, ju kushton ju gjajgjit lekë, si ata shkojn per ndryshimin e pedonales. Ëh, mm, kjo është një gjë shumë e mirë. Po. Oh, Ndërkohë muzika është frik. Kuptova. Ndashë joni për çejf. <coughs> Nëse sheh Skënderbej, festa mi sis birra el bar. Hey, është uh, ora tani? Fix për sa një jam kolegu. Fix për sa një me <coughs> kolegun, kolegen, doni ti bëjmë këtë gjë? Po, po. Duhet hedhim shortin. Ana delko atoni apo do ta lëmë mbas mbas 25. Po shortin mund ta hedhim mirë si fillim. Të. Jo më jo, Na del, okay, Delko, Na Delko. Nëndoni nëna në doli pak më parë. Kur <gup> po flisim nuk e di për. Okej okay, mira, atëherë hajde. Gadhe të dimë shortin e një, të shkojmë të se kush do të. Kush do të bala e dënuar miqdashun në lojën tonë sëaj,ojm kolegun, kolegen sot në klubin e mëqjesit. Atëherë. Kush pa? Pë. Pë. Do të përsëritet lojë. Pë. Ah, si e... e... wow, e pa besuarsh. Kush po? Doni dyri i do parë, I, i Lori. A do të kemi sinkron deri? Pak më shumë nga gabim këllë. Edher një herë. Kush po? Doni i parë. Olta. Olta, hajde, Olta në bash. Kush po? Doni dy, dy. Një herë, wow, e pa besuarsh. Sa shkugur është futur Lori në këtë lojë? Kush po taj? Tekse, bitch treni 4 shiftim <laughs> lori viktima <laughs> lori e kisha paraqenduar se do të binte ty e mos e bëni gjë me Ila sa ka marr keqin nga marr keqin dorin që kur ka hyr lori <laughs> pjesë e kësaj loje gjithmonë uh, shkon loja te lori keqja shkon te lori tani <laughs> falin <laughs> <laughs> <laughs> lori është prap viktima e lojës prap dhe ka pranuar prap e ka pranuar me gjënin e tij që do kategori e shpiksira o çes bën më ses bën këtë herë mirë në rregull un jam gati prap Le dia shpifim Lorit. Lori ti do të largohesh tani? Do bëjmë tani lorën apo do bëjmë pasaj? Ëh tani më? Tani je gati? Në çështë nuk je gati. Okay. Ai nuk e ka ti u, unë jam tris gati, gati, gati, gati tri jam. Ja, ta e hija tashi. Unë uh, kam nevojë vetëm për një letër dhe një lapustin. Faleminderit. Paty do vetin. <laughs> <l> <laughs> si gjithmonë Eltini. Unë <laughs> <laughs> jam betare. Urgoj <laughs> që Lori po bëhet gati për tu larguar. Do <laughs> <laughs> dëgjoj dua lipën prapë. Po po, prapë më duaj lipën. Auhet me telefonin olta. Duket se desha s'ka pra, nuk ka telefon ky Blendi. Si po punon Pifçi asaj. Gjita i ka vetëm telefon s'ka. Mësua tani, unë bëra ti punon Pifçi. Okej. M'falni. Je ni gati? Un po. Sa të ket olta Pifçin okay. e saj? Je në kamerë aq shtetesh. Pifçi gjithmonë punon. Hajde gati pra. Okej. Pse duhet lërgojit Lori? Na konsulojmë për Lorën, po iko, iko. Okej. Gjithaj doloren. Atë e pyetja e parë për Lorën, jemi jemi live kam përsëritur oh, në, në Facebook dërgojmë. Shumë mirë. Do të mundohem ta bëj share atë në Facebookun tim nëse ja dal. Ndërkohë që bëj këto pyetjet, por miqdashur, gjithsesi, pyetja e parë ose dilema e parë për Lorën, cilës ju mund të përgjigjeni duke lënë një koment këtu në Facebook apo duke dërgonë një mesazh në 0692070222, de detyra juaj është ta parashikojmë Lorën ashtu siç duhet. Dekord. Okej. Atëre. Lori, do të zgjidhje që ti kishe gjdo ditë këmishat me njolat e kësqetullat. U rrënë qëtë këmishat me njolat uh, uh, në kësqetullat. <të> e dini këmishat që janë me njolat, që ka kështë dhim, kështë dhim, që kanë njërë të kësqetullat. Po. E dim, e dim, e dim, e dim. Oke, okay, ti këta shu të gjdo ditë gjitëmon. E të mershme. Apo, që gjdo ditë gjitëmon, Lori t'jedi detiruar të nuhasë si të tutur të gjithë kolegëve të punës oh, oh my god edhe të majtën edhe të djatën <laughs> ja mamam s'doj të gjithë <laughs> vetëm të bedem bedem tona, <laughs> të kolegëve tona të thukam çdo ditë Lori na nuhan si të në fakt me të gjithë shumë të pastër i falënderi ti eri për vogëlsën kjo është e vërtetë në radio nuk mbahen nuk vjen aroma kështu që nga ta dinë ata nëse gënjeim ne po qyse si falënderi unë nuk gënjej në pjesën e këtij po thonë se po e futi Lori hundën në citulla ime do të ket polim pikë do ta ket pra kamë shimin se atere, ka të atere, të atere, të pra, do ta ketë do i kanevojtë të zhytet të gjithë punënda do zhytet Lori që çdo ditë të ketë këmishat me njolla tek sjetullat apo që çdo ditë Lori të na mbajë erë sjetullave tona a e themi më bukur të na nuhas të na nuhas po të na nuhas seri do mar <laughs> se duket shumë le të na nuhas thjesht e... <laughs> iku pra shkruani tani okay iku e para iku okay. e, pare, e, e para e dyta mm. Lori do zgjidhje Qe The kishte diarre. Oh po. Gjatë ah, Lori këtë e ka po sik. Ditës së dasmës, ditës oh, së dasmës. Gjatë ditës së dasmës së ti. Belam vetë. Mm -hmm. Ah, po, të kishte diarre. Gjat natës së parë të martesës. Natës së parë të martesës. Pra të ketë një diarre të fortë. Të pavërmërtshme. Ja, ditës së dasmës, oh, ceremonisë, ne oh, oh. do shkojmë të marrim nusën oh, oh, oh, do, oh, oh, do ngelë riot gjithçka oh, oh, atje. Yeah. Apo ta këtë DRE natën e parë martes. <laughs> të martesës. Do ngelë vetëm natën. Nuk do, nuk do zgënje ai shumë njerëz, do po zgënje njeriuën e dur. Për të mos zgënjur në fakt. Mhm. Mm Okej. Okay? Okej. Okay. Çfarë do të jetë Lori pra? Kur e do Lori diaren? Dhe e fundit fare, dilema e fundit për Lorin, mish dashur. Ash kjo këtu? Ash kjo këtu? E kemi një tingullën? Jo, jo, është zgjidhje, do zgjidhje Lori, që të rëzohesh bashkë me një banjë portative. Oh, po. Kur je brenda, ke përsëri banjën portative? Oh my god. Jo, të bashkisë, kështu që fusha. Ato janë të çelburat që gjitha. Përsëri nëndereza, domethënë, por janë kështu që për evente, për festa. Po, do të bьеsh bashkë me banjën? Të të bье banjësi për këtë gjë. Po, ah po. Apo, ti s'merrasin lavazh për sipër. Gjat një intervistën të rëndësishme punë. Po. Të vish era qen i lagur. Ohho. Oh, era qen i lagur? Po, era qen i lagur. Dhe ksu nuk e fiton as punën. Po, po nga këta bashkis. <laughs> oh, <laughs> pra, të bashkisë. Ojë, 8 janarit. Etmerr. Etmerr, më do kur thotë dje, jo të nesër, po etmerr. Etmerr, më. Me dhëza. Pra, në intervistë të <laughs> rëndësishme punën të vish era qen të lagur avo në një baim portative të rëzohesh bashkë për mbajtjen <laughs> me përmbajtje Le të sigojmë çfarë do na thot Lori, le të sigojmë çfarë do na thot Lori. Le ta sigojmë Lorin tani, i shkruaj të gjitha? Po. Lori zi. Okej, okay, hajde se do ta bëjmë shpejtësi, mi vao, bon, mi vao, bon, mi vao. Bon. Erdhë po. Lori Aha. gati? Aha. Gati. Hajt. Pra, tre dilema për ty Lori. Ja, të vendos kufjet një moment. Okej, shumë mirë. Tashi. Atëre, dilema jote e parë Lori është kjo. Pa. Do të zgjidhësh që çdo ditë të jetës tënde profesionale të kishe njolla Djerëse nën sqetulat, në, në këmish, mm -hmm. e ke përështë gjatë o këmishat po. me... Po, po, që bëjde... Me njëll, bejda... me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, me njëll, apo që gjdo të ditë që do bje në pun, të ishe i detyruar të nuhasje sqetulat e gjithve ne, gjdo të ditë. Në këtu, në këtu, në këtu, pastaj blendi un olta <coughs> një për... do më thashë një sekond që do të thon sa të vija sot aşa mirëmëngjes ju të mirëngjesë po jesh ju jeshim gjithçka basyrjes së parë për shkak par, u vija un ndërkohë që jam duke marr me këto gaxhimizhi kalon titak grek sjetuat un kështu si padashje të ndjerë padash jo si padashje do të ndohen u ha shtëpë detyre ekstra detyre skopën zemra ças kuptoj çdo ditë e kish knishën me njolla djersëve do të futet hunda më këtu Të përgjigjëme? Po përgjigjë. Harta në nësjetu. Harta në nësjetu? Oh my god. I e një kujdes, tregoja e dhe kamerës. A ti, qërë keshë kruar? Të në në hasë, kam sënë. Të në në hasë, gatime. Kështë të pasë të sa e minë? E, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, e, Demar er sjetle. Jo. Ja vimolta <gibim> ka thën? T'nuhas sjetlë, jo. kemi menduar sipër veten e mduken. Asnjë nuk parashikoi. Ne ma jto ligat ndiej shumë zhulth. E... E... Të gjithë kanë menduar Lori se ti do doje t'nuhasi ata. Çu diema. Mirë, ne gjithë mbajmë remier, ashtu nuk do të kishte probleme. Lori trëgoi vetën. Kemi një diare shumë fuqishme Lori. Po. Që vjen. Një diare shumë fuqishme të papërmbajtshme do thosha. Po. E cila mund të konsumohet nga ti allsa gjat ditës së dasmës. Për ti kishë në të jeshë Në të dasmës Në dasmë fara Apo <laughs> gjatë natës Së partë të martesës Do shgënjesh Ose dasmorët Ose nusen Po... Domethën, diarre shumë fiqishme. Që të mbyll në banjë ora tamam. Voi di, Lori diarre. Çe nuk kushton Lori. Natën e parë të martesë? Natën e parë të Lori pra? E po shukur, kthej paska mjetur. Natën e parë të martesës. Një pik për Jerin miqdashun e cila ajel. Natën e parë të martesës për Lori nuk do të jetë për gjë. Kemi kemi alti natën e parë të martesës. Kemi alti. Kjo është natën e parë të martesës. Wow, wow. Pikë mizore e vë në gjë. Nuk të mire kolegët Lori. E sot është ditë, nuk është natë. Kujdes. <laughs> kolegët e njëjtain. Bravo Lori. Okej, okay, shumë mirë. Finitja e fundit Lori. Kujdes së thellën Lori. Lori do, do të zgjidhe. Më dis mi, në këto dilem, do të zgjidhe. Lori po thotë uh, në këtë moment se Më <gazim> apetim Mirë, Lori, të ludhëm, jo me ata fja, Lori Se farë, asë fola, farë Asë fola, asë fola, unë prate të gjëjë <gazim> <gazim> <gazim> <gazim> A, Lori, mos Por Ate, t y -t y Lori, Lori, t y -t y. Lori Në të gjithin që të rëzonshe Ndërkoj që je duke përdojur një bajnë portative nga këto tfushave <laughs> nga këto festave të bashkisë <laughs> nga këto që vendosen me gjithato me gjithato që ke brenda megjithato që ka megjithatë me plot lorë nuk ishte ti për të, të rusi i parë asaj fatlishtisht a <laughs> po që në një intervistë shumë të rëndësishme punën të vije era qen i lagur të rëzohesh atë këto të bashkisë jo seriozisht e ke vërtet e ke po ti speronve si qytet tona do banosh u ti do të çog ti do të banosh të të tjerëve Flori është. Po, Lori. Kë nuk? Ajo shihet të të, ajo shihet të vlarësh i tërë Lori. Unë mendova se do të flisje për Ore poto. Intervistë rëndësishme pune, m'i më ka të drejtë. Shikom, ai mund të mund të langoset me me kafën. Por, i jeri, i qend lorë nuk mbajnë edhe ai shumë erd të keqe kur janë të lagur. I dlorë, ne krahasim me këtë tjetër punë. Jo të lagur mbasi i ke lar. I <laughs> jeri, <lori>, të lagur <laughs> nga shiu. Tani ai dëgjo. Ka diçka këtu. Ai mund ta fusi bravë. Unë jap dorësh kur vjen puna të lorin, nuk. Nga sheshi Nontereza. Ku dorzoi? Ku dorzoi? Sa aty imagjinojnë që do të jetë një fest, për shkak të Dere të liqeni... Po, po të do ishte... <laughs> totalisht... Ha? Ta nisha mbërë dhe rukisa të lija <laughs> nga liqeni e... Nuk nga edhe nuk qënë gëllar mirë nga joj që të do të zhropë... Sa këllë të duhet për të pastruar? Ok, ok, ok, jeve një përgjëgjetuar, e se mi po. Unë kam të për të mbajerë, i këshu që kjo kuptua. Të mbajerë, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, qëni, që Tjetër. <laughs> të vjera qeni lagur. Okej, okay. jo e po pak... qeni lagur, qeni oh. lagur. Gjithnga një pikë, as si nuk I'm të pashqej kësaj. I'm sorry Lori. Shërirë thua? Lori, je shumë i çuditshëm. Pyetja e parë ti ziet çdo ditë që të ke. O menjëherë kemi. Pandej të ndihshme punë për ballë më. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. ai ka dhënë. Çikon, punë madhe. Ai thotë, çikon. Kështu që ai një nat më parë. Okej, do langocet okay, atje, do bëj çelbur, do dalim me fytyrën e mbuluar, ndoshta. Edhe ja fusi më në. Me ndërtë di shtëpi organes. E kupton? Do dalim aty nga liçini i that. Do ndoq milionerë. Kështu që, e kemi palori poshtë, është film. Imagjinoj do të ndodhim. Po edhe kjo s'është e vërtetë do të. E kemi mbas pak në klubi Në këtabë fëmë në 100.4 I përshëlecë Në këtabë fëmë në 100.4 Your hallelujah girls say hallelujah girls say hallelujah cuz uptown funk don't give it to you some nigga in it sign yourself sign the check cool you out get the stretch what the holla hollywood jackson mississippi if we show up we gon show out smaller than Hallelujah, girl, set your hallelujah, girl, set your hallelujah, cause Uptown Funk gon' give it to you, cause Uptown Funk Something. Uptown funky up Uptown funky up Uptown funky up Uptown funky up I said Uptown funky up Uptown funky up Uptown funky up uh, Uptown funky up Jump on it if you said it and flown it with you free date and own it Don't wait come show me come on dance Jump on it if you said tit tit tit tit tit tit ei ojta që uh, më vjen më 1 minutë koh. Je bi shpejt, je bi shpejt, je bi shpejt. Të A tërë kongon ditës se tham që ka fituar Donaldi? Se tham. 021 mbaron numri, fiton një kupon nga German Optik. Bravo. Brefit okay. ka thoni. Brefit një... një... miqdashur, brefit një... do hapi një hotel, do ndërtojnë një hotel në Kroci. 152 mbaron numri Ives, fiton dy bileta për nasin e Plex. Po, ja që dëgjuat pra. Një resort thonë, uh, mbi një miljard dolar dhe të kushtojnë fund dhe është vet hylli, hylli, hylli. Hylli. Bretë... është uh, <laughs> aju. Desh thash një që, që do pëndoesha. <laughs> do e da bëja... Sensur në këmë përnesë. Gjese si, bret, bret pili një të ashtë. <laughs> do havi një resort dhe kemi kom Shqipra në Kroaci. Këthemi nesër në Klab FM në 114 Orgesa është duke ardhur me Music Box. Čau! Njërë pashem, ka lupës e bukur. <laughs> Thank you. <laughs> no, no.